topamos para falar dunha serie de prácticas artísticas que o mellor ponen en cuestión un concepto máis máis arte ou a estructura máis máis máis arte non? e dicir, isto non é unha, pues, unha charla pechada ou algo que xa está, dado por, xa, que xa está, xa está rematada, senón que son por decir de unha maneira a ver se funciona isto que isto non é unha exposición xa realmente non se trata de exponer non? E, xa hablando co termino de Magritte. o que se trata de decir é facer eh hacer chegar unha serie de ideas, unha serie de cosas que vos poden interesar máis ou menos. A lista, no ocurre, no sé si bien, ya listan no correo, se sabedes ben, que é aos@cova@.com para que haxa un tipo de eh, pues, discusión de reformulación, os que integren trasvida de reformular, que queira escribir máis ou menos que, que está na cor, que está na cor presente no momento de público non que se poden discutir esta serie de contos o sea, tema se decidimos tocar aquí ou os temas que nos parecem máis eh, máis exorbitos bueno, iso para que facer? para o loco do tempo pues, facer un documento álbum, que, que non un tipo de autor como cartílos, que é eh, un documento comum que é un cartil o trabalho que non ten unha elaboración, non teñen unha unha autor senón que entre todas os casos que queña que se apetece ou que este interesado no tema pues, poden facer, poden mocar un artigo, despois a serían que podemos citar os eh, para ir con Por iso, isto non é unha exposición xa, realmente, pois pues, rompendo un pouco a representación porque o que é unha exposición, etc. Ben, xuntamente vai un pouco en, en a volta dos exemplos eh, que tirei para, máis ou menos facer eh, esta, esta clase son, tira porque primero porque eh, a mi, para saber que daba me tanta pereza voltar aos clásicos. Non, é dicir, a ver unhas posiciones como o maratil, sobre as sandalias, etc. etc. pois pues, pode estar moi interesante, pero, bueno, penso que estén, pois pues, estamos a outra coisa, non? Entón, hai unha coisa aí, que é internet, que somos ordenadores que están colabricando parte da nosa vida, entón, a partir de, de esa cuestión de feito, intentar pensar, intentar questionar en que poden interesarnos, en que non poden interesarnos para a súa función, Se realmente estamos a votar unha modificación dunha serie de cousas, dunha serie de conceptos ou, por a contrária, unha cara que un caso medio capital, ¿no? para a condición da propía eh, susceptibilidad. Bueno. Entón, nos centraron en muchísimas más, ¿no? porque é bueno, unha disciplina, disciplina que está a facerse agora mesmo, pues, que non hai nada, no nada, no nada canónico, non hai con menos, ¿no? entón, tem 50.000 nombres diferentes tem 50.000 expresións diferentes entón, bueno, eu escolhi unhas cantas que me parecen interesantes pero non é non hablan en todas, non, non son atípicas e despues vinculado ao planeta vai estar arte de contexto el arte de contexto vai ser arte modal tamén se chama artética modal como queramos chamar, que significa esa unha relación concreta no espacio concreto dicir, realmente arte vai pasar de ser unha producción de productos e un concepto vai aparecer para que das en as prácticas Esas prácticas, hai que ver de entende se fan, como se fan, para que se fan ¿no? Esas prácticas nos permitan eh, crear espais autónomos, de liberdade por medio da arte, por medio eh, da arte, por medio da vinculación por lugar nos que estamos ¿no? es Dice, non que unha persoa artista e chánica de un cual non é bonito é unha rúa, senón que é facer un trabalho comum entre as persoas dunha rúa, dunha vida e persoas que seguiran sumadas eh, a esa nova forma de intercursos, non? Iso pode ser ante contexto e van ter unha certa vinculación a outra non? van a ter certa relación ao final sobre un par de, de autores ou sobre un par de movimentos que o critica a arte en Sambel, sobre todo na que se verá como as creacións de internet pues, tamén poden ter creacións en, vamos, no, no, mundo, no mundo físico non é unha creación física se des alguma dúvida, por favor me perguntar, se faro moi vais ou moi rápido tal, pois pues, non teñades problemas en Diciono, tenta ir un pouco máis lento e atarro un pouco máis. Eh, a hora de eh, facer estética, non? É, decir a estética é eh, unha especie de Corea do Norte que todo mundo sabe que está aí, pero non sabe que se sabe realmente. Pois, a estética é unha parte de carpas por todas as partes, é, entre outras disciplinas máis académicas ou incluso entre eh, o propio mundo da arte. Non? Porque realmente é unha figura que é unha está, pois, eh, unha área xera no mellor raro bueno, O mellor temos que empezar a definir ou a intentar a dislumbrar que pode ser este novo tipo de, este este novo tipo de estética que funciona bueno, En primeiro lugar, sería intentar vincular un proceso, vincular un acto ou intentar vincular unha obra coa sociedade da produción D'acord? O que é que eh? intentar eliminar a última o eh, ideogosía da arte autónoma ¿no? pensar que a arte é que é a os procesos de producción en unha determinada sociedade pois pues, seria a vinculación con crítico con crítico de arte de no caso, de, o colleo con outro tipo de expresión artística e intentar vinculála nos modelos de producción aos que se fixo ¿no? Eso sería unha idea do de que debería facer o, o crítico veremos un pouco máis eh, profundamente máis aviante pero bueno, para que nos una idea Entón, eh, non se somos críticos eh, non se enfrontamos ou polo menos intentamos comprender cal é o mundo artístico de hoxe non podemos empregar categorías kantianas é dicir, polo mundo que o mundo onde canta non sustentos cambia o monito non é, principalmente cambia o de, de, de, de tal e oscilable que os conceptos os relo dos últimos pues, non podían ser entregados ¿no? e como se entrega pues, unha estética kantiana, unha concepción mantiana, cando normalmente non é a solucións do arte concentrano pode ser correcto de elementos de cifre-fartos, de elementos de experimentos, etc. que vasco non é podes anotar consa de trafección execa, non Por tanto, vai desbordando. O último momento probablemente sería co recém cenecido Trias, que intentaba desenrolar todavía a flota susceptibilidad falando da competencia da de siniestro. É un libro moi famoso que se chama Bello siniestro que, desde o meu punto de vista, foi o último, o, foi o último momento de intentar manter todavía un suxeito tradicional intentar chegar máis alas. En ¿no? este caso, sería unha si ¿no? cosa para intentar, de efeito, integrar unha serie de conductas, unha serie de elementos que van aparecendo, que aparecen ¿no? na arte, que foran aparecendo, pero que non poden ser integrados nunha eh, concepción eh, pues, moderna da síntese. Si. Unha vez que nos dedicamos a isto, a crítica É dicir, temos é, estética Temos medita de comunicación Principalmente Que, que saía ben poder non, non ser os presentes Porque pensar con os medios de comunicación Pero están aí É decir, están aí e mediatizan A nosa relación con a realidade A nosa relación con nos mesmos A nosa relación con a realidade entón, bueno, temos que presentar iso Que significa os medios de comunicación? Cale a característica máis eh, importante Espectacularización É un espectáculo De acordo? Que significa? Que queremos decir que é un espectáculo? É que vai chamar poderosamente a nosa atención É dicir, nos temos que atender A unha determinada serie de fenómenos Que pasa coa atención a esa espectacularización? Que eh, vai estar pegada a ese fenómeno E non a vai haber espacio para reflexión Se si non existe reflexión sobre iso Únicamente se vive No sentido de que non hai hai unha sensación de vértice imóvil non? de que realmente se está vivindo constantemente, pasando cousas constantemente, pero que realmente non hai unha forma, ningún modo, ninguna capacidade de reflexión sobre aquilo que se está vivendo que é un movimento perpétuo ou poder ser a desolidade do corredor de fondo únicamente se para e se proceso non, o propio corredor se para senón sempre eh, teñe que estar pegado ás espectacularización Co canta unha observación, unha reflexión do mundo de mí mismo, da meña relación cos demais, comigo mesmo E como pois, difusa, pouco complexa, un pouco, eh, realmente non ten límites e tampouco ten ningún tipo de posibilidade de, de vinculación coa outra, non? Realmente, pois, é unha especie, a razón coa outra, acaba unha especie de unha tipo fácil, onde, realmente, outro non é parte como tal outro, senón como algo que está en función dos meus intereses. Ben, despues, que queredes, podemos discutir un pouco máis polo medio de estas cousas, que, bueno, non deixe de ser uns aspectos personales. Segunda característica, fugacidade, non? É dicir, das a maneira que o espectáculo existe a nosa atención constante para que se poda desenrolar, para que a mercancía poda seguir o seu curso, non? Para que a cantidad de mercancías poda seguir o seu curso, necesita sea fugacidade. Que algo se sa fugaz, que algo desapareza. Que algo no momento en que se consume desapareza, que non, te, non teña que non deixe ningún atraso. Que non deixe ningún atraso na segunda fugacidade, quer dicir que non existe ningún tipo de memoria. E xa non hai memoria A memoria eh, vai desaparecer o propio individuo e Xa non temos memoria do que sucedeu Únicamente estamos vivindo constantemente o que está sucedendo o, o que pasa A memoria vai ser un registro máis non? Un registro máis produción Nesta fugacidade, por exemplo, temos Un exemplo ah, Un exemplo é unha rapaza na que se registou a si mesma comendo un plato diferente cada día durante un año, ¿no? Es decir, eso é es de lo que se trata, é eso... algo bastante coleto. Bueno. Tengo un vídeo lo ¿no? que fai, pero va bueno, tanto nos tampoco tan maior. Entón va tirando todas as fotografías, ao final fai un desenrolo, ¿no? Es decir, fai un arquivo. Como vedes, un arquivo de imaxes que da pode despois indexar, que pode cambiar, que pode modificar da maneira que queira, pero realmente este é un arquivo de que? É un arquivo da dinamidade, da utilidade, xa non hai memoria. Es decir, esto, por exemplo, xa non é un arquivo de experiencias que pode modificar a miña relación común a miña relación conmigo mesmo a miña relación cos, de, cos demáis é únicamente a acumulación de momentos que non teñen ningún tipo de importancia non? a acumulación de momentos que son banais realmente un podo arquivar estos momentos, pero que non teñen ningún tipo de significado nin para o observador, nin para a persoa, nin para a mesma non? e a partir da de, demáis es decir dicir, esta carencia de espacio entre a reflexión e a producción, fai que o propio feito de arquivar cese a propia producción artística non? É dicir, que a propia producción artística xea a redacción dun marquivo Por outra banda, tamén existe a fragmentación non? É dicir, que as cousas, pois, tamén aparecen fragmentadas Fragmentadas xa no propio na propia posta en estea, é dicir eventualmente, bueno, pois veredes aquí como son se sabe bien. este é un traballo que está feito pois, eh, con, recordando a... a Prisma, que é no? o, sea, o San Soleil o, sea, o traballo sobre a memoria e aquí, o que fixo o que fixero a ver, un poco, é que a xente gravabase a sí mesma cando estaba pasado de algo ¿no? es decir, cando estaba o borracho, cando estaba metido de cualquier tipo de sustancias entón gravabase pero non sabemos, sabe, sabe, ningún tipo de o que estaban facendo nese momento. Decir, realmente cando se ven despois das grabacións, eh, parece unha persoa completamente diferente, unha persoa completamente illada. Entón, Rodrigo onde o que fixo foi de parte de internet, foi colleirar as imaxes da xente que estaba nese estado, de decir, que estaba completamente pasada, e intentar facer unha obra, non para se contar que realmente, pois é un rexistro da vivencia que se está a viver, pero non é unha vivencia Entendedes? Pois a pode ser registrar vivencias continuamente, pero realmente non é unha vivencia Para unha persoa que, que está a viver, tamo non pode reflexionar sobre ela que non pode eh, encardinar na súa propia individualidade pois non é unha experiencia non, como tal, perdense moitas cousas sabemos quantas cousas que se perden Ben Vale. despois tedes aí o meu enderezo, o que en Outeiro mo pides, a podes ver tranquilamente na casa, xe ningún problema, ¿no? O é decir, é imposible rexistir esta experiencia que se está vivido e hai tamén unha unha quebra da pretar representación, entón, é decir o que estamos facendo, pues, dicir, que son que son representacións. Pero non representan nada, non teñen referente. Jovens xa lleas non teñen por que representar o mundo De feito, non teñen ninguna vinculación ontolóxica con nada Cienticamente son representacións que van aparecendo Os medios de comunicación é que a industria cultural vai facer, vai crear É que a partir desa de representación é como se vai configurar o individuo non? É que o individuo é que se configurar a partir desa de representación a súa relación co outro, con outra persoa, con outro individuo, consigo mesmo, vai estar mediada por unha representación, que é unha representación non da realidade, entón, suposto que poda ser a realidade, senón que unha representación a partir dunha sociedade de intercambio, unha sociedade de consumo, unha sociedade de producción, de, de, unha sociedade de producción, neste caso, de representación. Non? Todos os custes eh, que se fan en, grandes maios americanas, pois o que fan é facer representacións, non? Créanse representacións a partir das que o individuo se mira, se mira así mesmo. Es decir, en conta que eso, que non ten ningún tipo de referencia real, dicir, que non son, que non se pode que non están ancladas no real, non están ancladas todos no real, senón que van a por aí e aparece a segunda forza de quen poiden poñelas, ¿no? O sea, quen teña a forza del poder e poñe estas representacións, pois ao final consigue que miremos o mundo, que entendemos o mundo, nos entendamos a nós mesmos dunha dunha maneira determinada, non xa sea, cancelas a memoria tamén por outra banda, cancela esa memoria, pensas a partir de representacións que non son que son derivadas de, de mecanismos de distribución ou de valoración, de valoración do valor. Eco cal, pues, estamos un pouco con un momento un pouco complicado difícil. Bueno, a estética pois pues, debería ont estudar este tipo de cousas, non? Más que obra e autor, oh, pois, vale. Seguinte, un pouco parecido ao traballo anterior. Francis Francis Alice, non? Francis Alice, non sei como chama, pero bueno era un, un artista o que, o que facía era o narcoturismo o ¿no? narcoturismo consiste en irse unha cidade e cada día que pasa estar eh, tomando unha droga decir, onde realmente existe unha articulación completamente allé entre o corpo e o físico, ¿no? por decirlo de unha maneira que estás en, en Holanda pero totalmente non se sabe onde están, entón bueno, fixo este tipo de actividades para facer un pouco sobre o desplazamento de espacio, etc., etc o sea, está físicamente en un lugar no que está totalmente eh, está totalmente ausente, non? É dicir, então, bueno, anterior, pois da do vídeo, pois ten un pouco aberta a cuestión do antropismo. Despois, é dicir, estamos ante unha saturación visual, non? comentando a sociedade do espectáculo, é que realmente hai unha saturación visual, non? Que non se pode eh, que a atención está completamente sempre fora de fora sí, Que abre eh, unha cidade, por exemplo, como como Tokio, unha cidade que este a decir que doas de sociedades de mercado pois son moi, moi invasivas e son moi eh, Están moi encima destes límites para, por co como, como, como compradores necesitamos a cantidades de estímulos brutales, Que máis se tramaba pasa todo este arquivo, toda esta perda de reflexión, todo este de viver determinado xe de cousas, o que vai facer é que o contido pasa a ter a mesma validez cualitativa. No que realmente Non vai acumulando cousas, da igual que se san coñecementos, da igual que se san experiencias, da igual que se san curras bonitas, da igual que se traumas. O final acaba todo coa mesma capacidade cual é cuantitativa, é dicir, únicamente unha acumulación de cousas as que non sabemos que facernos con elas. Porque temos a incapacidade de discriminar, non sabemos discriminar unhas cousas de outras, é dicir, a ver a por lo menos, esa representación ou que a representación estivera claro, non? algo que podemos chamar eh realidade, permitíalleche, por lo menos, discriminar acerca das formas representacións. Pero agora xa non, cando se rompe esa quiebra, quedas únicamente movido ou aderido de diferentes representacións ou diferentes simolías visuais, non? que son as que les vanse movendo a partir dos movementos do do capital, dos movementos das transaccións económicas. Ben. Para iso, son un exemplo disto da toxicidade de estar mim. Témala. Rosalía Dani, Natalia Vugin, O que fixo foi un xe de ron. Xe multimediano que realmente estás vendo pois o seu día a día. Se xa tedes pilándose con aquí. Ba, bueno, en fin, desodorante, etcétera, etcétera, no, dicir, no que realmente é unha son datos, é decir no fondo é unha producción de datos pero que son datos que realmente a nos pouco de pouco no non se aben non representan nada, é dicir, é unha acumulación por unha acumulación ¿no? Outro exemplo máis, a ver se si de facerlo Na que vedos, por exemplo, como se internet eh, como son as diferentes eh, bueno, pode-se decir, as diferentes ligazones, diferentes hipervínculos, etc. Non, realmente aquí o que temos é a visión formal Da, da rede, que como vemos non discrimina ningún tipo de contidos, non hai ningún tipo de discriminación. Realmente é dicir é que mentre non, mentres nos os medios de distribución de, de internet, pois, é decir, o modelo de pouco complicado, porque semeito son fluxos que son fluxos de, du, de datos e daí igual, dicir, que quen ten medios de distribución da igual que datos sexa, é decir, que se provoque se fan. É mesmo, ti podes estar ali publicando as obras completas de Lenin ou podes estar eh, ponendo as obras completas de cualquier outra persoa, non? Dice, realmente, para a rede, para a rede de distribución, non son máis que datos, non son máis que liñas que, total, absorbes por completo, <coughs> absorbes a ningún tipo de, de problema, non? E, máis ou menos, isto vai configurándonos tamén a nós, non? Que somos capaces de absorber cualquier tipo de cousa, e, dice, non, que realmente... Non, hai, non se cría un tipo de experiencia, un tipo de experiencia vital na que poda cambiar un pouco a nosa percepción das cousas, senón que continuamos pois, eh, acumulando, assimilando, interpretando, etcétera etc. etc. Se nunca, nunca acabar, se nunca ter un lugar cada vez máis, unha velocidade cada vez máis imensa, non con cada... cada vez máis rápida. A de estar para que a cousa que se faga é pues, un pouco complicado. Ben a industrialización, é dicir, isto eh, os ordenadores, as computadoras eh, todo o que ten detrás os escravores de software, de, de hardware son forman parte da industrialización a ¿no? industrialización da cultura e como tal industrialización o que implica que ten o regime capitalista sobre a cultura, é decir, o regime capitalista é a valoración do valor é dicir, a valoración do valor calquera cousa útil, calquera cousa val, merece a pena, calquera cousa interesante únicamente é cando se pode sacar un rendemento, un rendemento económico ese producto. Entón, é dicir, sempre que se fagan produtos, é dicir, dá igual o producto que se xa, sempre cando se pode facer algún tipo de rendemento político. Entón, así o mercado absorbe aquel tipo de cousa. Absórbesse sempre, hagas aquelas cousas que non, non se valorizan ao longo do tempo, o resto absorbe, non? É dicir, bastante complicado romper co mercado, co mercado capitalista, dentro do mercado capitalista, ou cos modelos de producción do mercado capitalista. Se asesan incluso o contrario a ese de producción. Como <coughs> poden ser contrarios a ese medio de producción? A ese medio de producción de que non se esa valoración de, de valor? En primeiro lugar, non creando unha obra. <coughs> non creando unha obra, entendendo a obra eh, como unha obra física. momento que nos tiramos unha obra, unha obra física é dicir, xa que xa como unha materia que xa é dicir, xa sexa arpobera ou xa un quadro de polo, que é dicir, esa obra vai entrar xa no mercado de circulación, na circulación de capitalismo e vais a ir valorando porque valorando ao longo do tempo dicir, xa non pode facer ningún tipo de xa non pode romper ese círculo fantasmagórico do capital, non? Então, todas as obras que se facan, se facemos unha obra sexa sacan xa, vai ser absorbida para iso É que intentar entender a arte dende a realización ou producción, no, no proceso. O proceso que non pode ser mercantilizado. O proceso de facer unha cualquier tipo de cousas, eso non pode ser arrebatado. Pode ser arrebatado como se chegamos a unha nos pues, chamamos obxetos e facemos un obxeto, se facemos unha cousa, pues, evidentemente esa cousa pois pues, pode na mellor balón duro, pero dentro de 20 anos vale porque significaba non sei qué, tal, etcétera, etcétera. Eso segue sí, continuando seguindo o proceso de circulación e de la... valorización do Por iso temos que intentar eh non far terouras, facer obras artísticas, senón centrarnos na realización, realización, a... apertura de espazos, apertura de novas formas de actuación no noso entorno etc etc Unha vez que rompemos coa obra, unha vez que se rompe coa obra, é que é algo que va xa ¿no? de tempo, unha entende fluxo fluxos o de o arte conceptual que se intentou romper a obra, que se rompe tamén vai ser unha eh, determinada concepción da de estética. Que vai seguir entendendo a estética a partir de moxeto. É dicir, claro, se nos temos unha obra pois nos podemos eh, coñer cualquier tipo de obra e eh, mirar que nos diga o autor, que nos debe dicir ou cousas parecidas, non? Pero, claro, ósea, se a eso, unha obra que non nos é que forma parte do proceso de distribución, non? O que non nos diga unha obra é que non é autónomo no existe autonomía, se que tamén está eh está regada por este tsunami do sistema do sistema capitalisto, que é de capitalista garrasa con todo, non? Certo, tón, da ilusión da autonomía, da ilusión de que está máis alá da do, do mercado, cando normalmente non é así, non? Certo, que eran os últimos momentos de, de autonomía da que sería máis a vanguarda ou o do movimento onde fora do sistema de producción tendo en conta que nese mesmo proceso nesses anos do século XIX pois tamén empezaban a perderse a aparecer os xornais, a necesidade de producción, a necesidade de venta, a necesidade de obras, van. No? caso que se desaparece a obra, se realmente nós no non ímos a facer ningún obxeto, non ímos a facer nada, cales son as categorías estéticas ou cal é o pensamento estético que nos podemos aplicar? Non sei se esta cousa con pensamento estético. porque estamos acostumados decir a pensar a ter, ter un contido, se xa este dinámico ou non dinámico e pensar sobre iso, non o e pola outra banda la banda do xuxito, que é o que hai aquí? que o que queda aquí? que, que seria esa cousa? que le podría dar legitimidade a esa cousa como oxeto? porque, a fin de contas que, no, este individuo que pedía a capacidade suidicativa podes facer suizos pero como se poden facer suizos? suizos sobre que? de acordo? É dicir, a pesar de que incluso houbo casos non? Dicir, en a que a obra non existe tal pois sempre se producen capacidade de suizos suidicativos de dicir de que é que má obra que cales son características de má obra cales son etc etc bueno. isto basease nunha concepción do tempo Un universal senón derivada dunha determinada historia que levaríamos moito tempo eh, desenrolar aquí pero bueno, decir dicir, eh, máis ou menos eh, o desenrobataria estética tal como se desenrola a partir de 18 19 pois vai ter moita vinculación cos procesos de distribución da mercancía, do consumo de mercancías é dicir, máis ou menos o que por unha banda este xeito facía a súa vida diaria a forma de abarcarse cos objetos de forma consumística, por a unha maneira de eh, absorción e de, de eliminación, vai no facer na outra banda cos eh, os sitios artísticos, para dicir menos un pouco máis, é máis complexo que isto, é un pouco máis difícil. A mí tamén pasa, eh, está pasando un pouco, non, pero bueno, dicir realmente que curase nunha concepción do tempo, nunha xeración do tempo que acaba de afectar a capacidade de sociativa, a capacidade de sociar, non? De porque podemos atribuir unha determinada a un determinado eh xeito unhas determinadas pedicacións. ¿no? Este un pouco queda por aí, pois pues a quen está interesado, pero é un pouco complicado. Vale. comercialización, concentración do capital, e decir bueno, pois pues, as imases ou as, as productoras que se encargan de producir imases para o público, pois, seguen no mesmo eh, cambio do capital e, ao final, estas crisis que temos acaban facendo que se concentren, ¿no? que se vayan concentrando, que a veces polís máis grandes, que teñen a dedicacións a... Pois seccións de música, televisión, radio, videoxogos, xerradores, software, todo o que queramos. Non? Son, son unha cousa así. E crean as, as súas propias representacións. Cada vez, son máis, máis, cada vez son máis estreitas, cada vez impidan menos a, o pensamento. E hai unha hexemonía visual. Unha hemonía visual. Donde realmente, pois, eh, dicir, non se, se estamos enfrontados ao mundo do espectáculo, do que non hai ningún tipo de referencia. Estamos únicamente Eh, vinculados a unha serie de estímulos, estamos atados e dominados por esos estímulos, e estamos tamén dominados por esa xemonía visual, da que nos permite pensar outra maneira, no? que non podemos pensar outra maneira, ¿no? Hesemonía visual que se pode eh, traducir en dic o con no concreto en diferentes cousas, no? ese ese mono ese monos ese, ese visual, por exemplo, na figura dos corpos, hesemonía visual na figura da felicidade hesemonía visual na figura da relación cos demais, por exemplo non? decir aquí eh, ten todas as características de como te tens que comportar como te tens que facer e manter unha identidade mínima de supervivencia non? Decir, en, para que a diferencia pois esa é o máis limitada posible cal é a función da industria? é pois, eh, legitimar a existencia das sociedades capitalistas e introducir a poboación estalóxica como se introduce a poboación estalóxica? é As sociedades capitalistas, pois, a partir da xenonía visual, non? A partir de crear un mundo no que parece que todos facemos parte del É dicir, se crees un mundo no que realmente ti pensas que formas parte dese de mundo, estás integrado en nese mundo. Pois, na práctica, se é diferente, se é o contrário, pois, é outra cousa. Como se crea tamén? Pois, creando a culpabilidade de non introducción dese mundo á propio individuo. Non? É dicir, no caso de que unha persoa xese incapaz, de integrarse nunha sociedade, é por culpa dele. Xa se xa por que é un parado, xa se xa por que é unha persoa que necesite tratamento psiquiátrico, xa, xa por que tipo de causa, non? En vez de eh, poñarse en cuestión en determinadas figuras históricas, pois pues, se cuestión a capacidade de movilidad. Diría a que o mesmo valor de uso dos moens culturais é cuestionado. É dicir, realmente, eh, pode ser cuestionar xa 5,50 anos de realmente que é que ten, entende por valor de uso culturais. Non? É realmente se son outra cousa xa se son un goce secundario de prestixio non, é dicir, pois que terminadas eh, pois, eh, os días da ópera ou é dicir, este tipo de, de cousas é eh, dicir, cando que a xente pois, treo o palco da ópera de pois, non sei, da Fenice ou cousa así pois é unha cousa de prestixio pois se teñima dí non, é dicir, realmente, que se vai a ver é dicir, un pobo po perfectamente a que tipo de obra de, Curu, de Curvai porque vai quedar baixe igual que estaba non, é o sea, neste tipo de cousas entón, bueno que dan o voce da mercadoría xa eh, por, pos, por posuir esa mercadoría esa mercadoría de exclusividade pero non porque teñen ningún tipo de, de de valor estético de función estética eh, unha cousa así si antes de que se, me, de que se vaya Bueno, hai que tener en conta a crítica que tal vez a crítica vai estar moi marcada por a maíz ¿no? a crítica de arte apesar de que outras veces non eh, se entende así a crítica, la, a crítica artística vai moi entendida por Kant, sobretudo por Benjamin entón, a mesma maneira que podemos pensar en un dogmatismo en un asceptismo o que teñe que facer é poñirse en no medio destas de dúas correntes entre dogmatismo e esteticismo Que sería o dogmatismo na, na estética? O dogmatismo na estética seria o caldo E hai que ter o valor de que ter te a capacidade para decir que todas as eh, expresións artísticas nos chegaron do longo do tempo e pues, algúnas te son melloides, outros que son peores outros que son varias, outros pues, que non son válidas É que por momento que, que sei pues, un actor que reconhecido como grande mojando toda, non teñe un cataman sobre la vista. E que ensañen mal, cando non temos unha capacidade de, de, para afrontar esas altos novidades, o escepticismo pode acabar acabando eh? a venta das novidades. Encanto novidades, preciosamente, pois pues, é unha produción de novidades. Realmente se acepta esa novidade, non? É unha forma de proceso de, de, de mercancío, de proceso de producción de mercadorías, pois, decir pois o novo, o último que chego, pois, é o, o mais importante, non? Claro, aí até a certo punto, a certo punto, ata que un chino selle corrió, pois coñeron a cabeza de galo nun feto humano, entón dixeron de que coñeron son moito era moi novidoso, pero que non podían poder nada con iso, claro. E o consunto da producción cultural estética sou xul, non? Nas leis propias do mercado, é dicir, realmente pois, é o mercado máis aberto, é dicir un sistema de outro tipo de mercandías, ou outro tipo de produtos, pero siga as, as propias leis do mercado, leis da obración, etcétera. de ocio entretenimento, bueno. Pouco a pouco, o arte porque non ten de ser algo obvio, decir, entón, está moi vinculado ás mozas de ocio e de entretenimento, a non? O que nunca ter pena a moda, a, a moda que eh, un ciclo acelerado é unha facer constante é dicir, ten se que constantemente é es dicir, estánse produciendo viennais estánse produciendo galerías estánse, produciendo, estánse creando museos e os artistas están sentidos por cousas ¿no? entón, por lo tanto, ten que haber algo que enche esas cousas esas caixas ou as galerías entón, un ciclo acelerado é unha facer constante incorporacións é reciclase de formas como de cada vez funxibles é dicir, ti tens que ter claro, son unha cousa bastante perversa, ¿no? É dicir, unha obra, o que teña unha obra, pois será que permanecía para pertenecía para para os fondos do, do museo. Sempre siba se despois, pode, pode desaparecer, como asapareceram dos toneladas de Richard Serra aí no no Sofía, que ao principio mateñan xa li. Que sucede que cando se apunta, cando se realmente se decrenta ou cando se aposta pola mellor por elementos artísticos que non se concreta en obra como pode ser unha performance o que permite reciclarse de novas formas de metadorías funxibles é dicir, se ti tía antes tiñas que marcar un cadro, esa non podía ser a túa versión que facías ao longo do ano nese museo tipo de sargora pois contratar a diferentes performance sí. creando unha metadoría funxible pois cando se pretendía loitar del de orde conceptual da, contra a mercadoría duarte arte, pues, realmente, mercado que xuxa foi asumir, asumir, ese tipo de críticas e empregar, non, non, e cadrías, xa, os tenes tempo contemporáneo, e contemporáneo, e naves, baterías, etc., etc., non, cunda de más, as unidades de comunicación, centros das actividades, e doce e da coa non, non, e, e, xe, non é que a outra parte do traballo, non, xe, realmente, hai tempo de oce cando hai parte do traballo cando hai parte traballo, non? que significa que moitas das veces, a coidaría máis. As veces é dicir o, o traballo de alianance. Que en as túas horas de ocio, de cidade, o que queres é esquecerte desse traballo. Esquecerte desse traballo, para iso, para esquecerte desse traballo, se to, de, de, se a túa forma da zona, a túa forma de traballar, é explotadora, eh, realmente a túa manidade querrase intentando recuperala, a partir da túa maneira de valorar a a parte da estación de es esos primarios. Non? Entón, o mercado é algo de espectacularización, pues, vai este unha collida, para ese tipo de xeito que necesitan os lectores deportivos, eh, os lectores de ladría, estas esas que pois clarifica que, que o cosifica pois dándlles saída ou dándolles información, ou dándolles atención a as súas necesidades máis, máis primarias como o sexo, o medo, etcétera, etcétera. Non, é unha simple solicitadora, que é logo que ...además a xa da racionalidade técnica, o que é o que é o que é eh, autores eh, non tan conhecidos, como os que citei, consideran que a racionalidade técnica o que é o foida que é xa, o a xa, é É dicir, no momento que podemos modificar un ente ao noso, noso interese, tal como nos queiramos, sabemos que ese ente é manado porque é algo que aparece pero que vai desaparecer en ese proceso de, apare de aparecer e desaparecer nos podemos modificar como non hai ningún tipo de norma non hai ningún tipo de regla non hai ningún tipo de valor que poda impedir iso ¿Por porque é unha razionalidade técnica que vai vale únicamente en función das capacidades técnicas dunha termina de un determinado momento e de determinado así cando veremos algún exemplo de bioarte non, de bioarte facer arte con animales vivos cosas formales cos vídeos, no? Bueno, hai algún tipo de, hai algún tipo de problemático antes, os especialistas neste tipo de experimentos de Galileo. No. O sea, non hai nada, non hai ningún tipo de valor que poida ser absoluto, que podamos estar absoluto, realmente nos estamos experimentando pero na vida, por na vida, por na banda que través os organismos, os sistemas de comunicación, as facemos unha, unhas cousas todas. Así está sido hay una estandarización, no Realmente, pois, os individuos, unha vez que estamos apelados ao espectáculo, é dicir, que esta nosa atención está tirada no espectáculo, ese espectáculo igual para todos, non é diferente. Entón, ao que falla, homosanizarnos, non? É decir que as nosas individualidades, pois, pense, eh en base valeirando, para adaptarse mucho mejor a ese nuevo espectáculo que o que cada un de nos estamos a vivir cada día, ¿no? então, bueno, o sea, fésame, todos somos somos seres todo intercambiable, ¿no? Todo se pode intercambiar tanto na narrativa da técnica, da fábrica, que, que ningun a ninguém é imprescindible, porque se pode perfectamente cambiar en aquel momento de completamente flexible para cada traballo e para adaptar a aquella persona en calquera momento e vai se pasando tamén na cultura da relación con demais non? non que todo o mundo cana e imprescindible intercambia e non é ninguén imprescindible todo pode ser intercambiable todo se pode, todo se pode cambiar non? A revolución é o modo de preocupación de reflexión das relaxiones das socias e dos patros de comportamento que representa o de control controle da organización o espectáculo e unha relación social entre os profesores mediatizadas por representacións. A representacións entendidas non como vinculación con algo que se poda chamar real, senón representacións feitas polos grandes eh, grandes empresas de productores de representacións, o sea, que se san más media, vídeos, música, etcétera etcétera etc. que medios nos relacionamos por medio de esa representación con un individuo, que vai ser a que vai ser o que, o que media. En esa formación, o que é o que nos constitúe son os medios, entón, que é o que nos dimos racional non é que se salgo intermedio senón que é aquilo que me constitúe a min que constitúe a outra persoa que temos en convento entón, isto veremos un pouco máis claro entón, máis adianto e, a Escola de Virmina tamén ten cousas moi interesantes non? é o a orixe dos estudios culturais e, bueno, así, a grandes rasgos poden decir que o espectáculo leva a interiorización da cultura xemónica né? Dice, en esa xemonía o espectáculo da cultura xemónica Dice, realmente hai unha, unha ruptura de clases eh, para poder integrar aqueles que non se forman parte dos universidades de unha cultura hai crear unha ruptura eh, psicológica, unha ruptura xemónica tanto, hai que intentar que esos eh, ideolóxicamente se pues, sentiman formar parte desa de sociedade los medios de comunicación que crean, los medios de comunicación televisivas, escritas, instituciones, etcétera, etcétera, hay un pequeño vacío, porque únicamente hay una lectura posible. Y hay la falla de esa interpretación, para que habrá posible la interpretación, ¿no? Que está en una secuencia errada, de, eh, como decíamos antes, eh culpa de que na, eh, eh ser culpable quien atén. Cuando una persona tiene una interpretación errada, el eh, porque hay algo que falla hai algo que non no funciona ben por que realmente se si nos pensamos igual se si nos partimos de unhas máis inversións por que podemos chegar interpretación no? interpretación a interpretacións agradas a interpretación agrada vai ser considerar eh, que é un problema químico ¿no? químico que se pode solucionar con química ¿no? realmente xa si non hai discusión acerca dos contidos de lo que podes pensar son non hai discusión acerca dos eh, números que está completamente falso e sí clasificada eh las eh, confiscada, entonces decir, no hay ninguna discusión, esta no está excluido cuando está de Rossi o por la manera de sacrificio que eh poderán. Por favor, aceptar la un cambio de para toda patria o la perspectiva del cambio. Y un trabajo porque somos como máquinas interpretativas, somos organismos interpretativos e como se pode volver a interior. Isto no. é un pouco complexo, pero máis aviante explicaré un pouco máis. É ¿no? es dicir, isto ten relación cos tíbor, e cos zonquins e cosas dasas. Talvez alguma dúvida, alguma cousa, por favor, díxeme. A bueno, lectura dominante, eh, na que cada receptor descodifica mensase da mesma maneira que foi codificada, pero, bueno, pode haber algún tipo de de lectura, pois, pues, unha intra negociada, ou posicional, que é o que fan, Pero bueno, é moi complicado chegar a estar como estamos tempos pois no? cada vez é máis difícil, porque que? Xa non hai maneira de ter unha unha lectura oposicional, porque que xa non tens a capacidade de descodificar determinadas mensaxes. De determinadas mensaxes ou de descodificar? É dicir, realmente, digo eh, que, se... que ele, é que é que é ver, é que é xa entendi que xa non se entende. Porque realmente xa non se entende, xa se, Por se perdeu a capacidade de decodificar ese tipo de mensaxes, xa non se poden decodificar, é dicir, A xente que está dirigida non ten ningún interés. Por que? Porque non é xa non é manela, xa non se ve identificado, non cousa así. Entón, todas as motivos oposicións que se poden facer fanse en outro nivel, fanse en outro lado, pero que non ten ningún tipo de impacto ou ten uh. ningún tipo de impacto en outro lado. Obtencións de experiencias éticas simuladas. Isto é un pouco así de simulación. É dicir, cando non se ten a capacidade de disfrute, a de... de... capacidade de conexión, a capacidade de reflexiva de estar nao, de estar de unha experiencia estética. E como se perde unha obtención de unha experiencia estética? Pois simula as especificas. Por exemplo, se eu baxe la capó o prado, pois, se pasear un polo prado, se pase un polo prado, se unha tipa, un tipo de vinculación estética, algún tipo de experiencia estética, no. que máis cambiales, se posible o que foi unha educa no que traga o que saís porque? únicamente porque no enteza anos se pensa que está aí no meio da cultura, no meio da... da arte claro, é xo é moi importante, moi boa, moi necesario, moi boa, é moi chulo claro, se vas por aí, no ente tegas o pantalón árabe entón, tens que facer ter unha especie de estética singular que é unha colección moi boa, que é unha colección que... Pasa con eso, para que no hay más o menos claro, pasa igual ya con pues, un museo de arte contemporáneo e moderno A ¿no? bueno, eh, experiencia exterior es eterno, que acaba sendo moi bonito, moi grande, un xocano moi mal ¿no? Pois pues son as cosas, pues son as cintas que tira simulada ¿no? Co cal fetichiza-se fe, fe, fetichiza ao producto ¿no? es decir, pues, Estamos todavía nun mundo de objetos, decir, un museo onde xa se de ser un mundo de obxetos, dáselle moita importancia non? é dicir, pensase que é o que de Tomás e o que xa vai producir aquela cursa non? é dicir, que estás alinado durante todo, todo o día tanto no teu momento de ocio como no teu momento de traballo e pensar que por que vais entrar no museo, por que ten unha experiencia estética, podes xa ir fácilmente desa cursificación non? pois é complicado non? é unha fantasmagoria que ten que ten un producto, unha fantasmagoria de autonomía que parece que tamén, como dixíamos antes que está fora do que está fora do mercado que quer que non está vinculado ao intercambio, etc. Experiencias de masas. O sea, vamos aquí experiencias de masas. <coughs> non serán experiencias de comunidades, ou porque son experiencias de outras cousas, porque son masas. É dicir, isto que é? Isto é un tipo que, por exemplo, se foi todas as fotos en unha en flick, na que estaba eh, posta a, a Torre Viceno. É dicir, realmente, ponendo todas ao mesmo tempo, todas as que topou, pois pues, ainda se pode seguir percebindo a Torre Eiffel. Prácticamente só hai un punto de vista. ¿no? Das miles e miles de persoas que podieron cambiar ou que podieron fotografar a Torre Eiffel, pois, pues, a moitas partes podieron sempre aquello que se sabía, ¿no? aquello que se tinha pensado en asoas. Mais, o que é todo é máis claro, isto era Colin Ginet, que era fotografeira de foto, non esquece, empezou a mostrar, a coñer, diferentes fotos que a xente subía individualmente a Flip, o que dixo foi vamos bueno, coñeros todas as últas, é o que demonstra todos somos diferentes todos temos o nosso punto de vista individual todos somos así, pero ao final as nosas prácticas, as nosas prácticas incluso en ámbitos como pode ser o do ocio ou as vacacións pues, temos o punto de vista únicamente o que facemos entre as mesmas experiencias, todas as mesmas fotos é decir é buscar os mesmos puntos de vista non? o xa sea, pues, diferencia non aumenta non aumenta non aumenta para os máis que son curiosos hai outro exemplo deste tipo de trabalos que se chama, chama Kitsch Patron ou a patria do Kitsch o que fixo foi xuntar pois cada foto un pequeno vídeo, que pasa que un pouco dentro non se vai abrir facer un pouco un pequeno vídeo en que eh, cada fotograma pois son 500, 500 fotos que ese día parecían como é o máis interesante, ¿no? que para fotografía fois pues, fotos do que é máis interesante. Nós pues, temos todas xuntas, son, son varios días da eh, si son un pouco máis non son tan claras como as anteriores, ¿no? como a de París ou como a de ou como de Pisa, pero bueno, a que se van repartindo patrones, non A grandes rasgos pois pues, ceo carachán en achón menos dicir, entón, todas as posibilidades que se teñen de facer fotos, pues, mais ou menos acábase todo no mesmo enquadre, acábase todo, pois pues, escollemos mais ou menos cousas moi parecidas ou moi similares, ah, están ah, o espacio, organizando o ah, mundo, un xeixo un xeixo manda, non, pois, espacio cero terra, un no centro de fotografía, un no centro do educador, pois sería acá, non? Pois, isto son Este é un experimento, un pouco mesmo, non son de unha parte, ven que se chama de Ornamento de Masa. Ornamento de Masa que fará un texto de Krakauer, que fixera sobre as bailarinas e os cabarets que realmente posera un ornamento de Masa, que estaba en función de disfrutes, a ambición de voz, se vean completamente nos exitan, a ambición voz e a que a que era que o espectáculo. De que se trata este, este traballo? Este traballo consiste en que vai de, de Youtube e de outras eh, canas vai coñer fotos, vai coñer vídeos de diferentes persoas e vai ser, máis ou menos, vai mostrar como, de diferentes países, de diferentes lugares, vai ter nonos comportamentos van para igual. De acordo? aparecer como se hubiera un baile común de todas estas persoas, que normalmente, pois, é, son son eh pois pues, decisións habituais que acabaron por pues, conta que as propias indici... decisións individuais máis íntimas pues, son as normas de todo o mundo realmente pouco cara, má bueno. até ler eh, cando nos pasa isto te doy un xa que pode con, con un pouco de... ante isto pois pues, eh, o cine como eh, o cine onde como o cine normal o cine de mainstream, o cine que, bueno, que o que se parte nas primas mensadas eh, de cine, necesita eh, dunha profesión de espectáculos, é eh, dicir, de, de cosas que chamen a atención, se sabe que é es esa, novos modos de producción, distribución e recepción, acumulación de efectos acción, impacto visual, o espectáculo compreendido na súa totalidade, e a vez, o resultado do próximo modo de producción existente, No meu suplemento do mundo real, é o corazón do realismo da sociedade real, o espectáculo como situado modelo actual da vida socialmente habitante. Bueno, en fin, empezamos por o, o que toma, o produto, isto non está xa entrou para pota a de dizer. E o espectáculo, es coa produción de imaxes, de... a produción de visualidade que crea, pois a que crea a representación do que todos estamos a vivir. De acordo, dizer, que está quebrada e que non ten ningún tipo de representación correal, senón que é unha representación funcional para manter o estado de curso no que tal como no está. É dicir, a forma tamén de, de exposición ou a forma de, de consumo ese tipo de cines, pois, pues, implica pues, tamén disonar unha tendencia constante, unha Por iso, queríamos mostrar, a ver se si valga, outro tipo de cine. É o que vamos a conhecer que de un autor que se llama Peter Watkins, ¿no? Peter Watkins. Sobre el tema se ha colado debido a todo este tema. Bueno, de ver qué tal, exactamente para el propósito de este video, no? que es se sabe uma película que nos va a decir algo nova, unha cousa que nos eh que nos descubra, que, se non sen como se desenvolve a cousa isto. Recientemente se contrataron a 200 tas persoas, ou se poides pues, a 200 tas persoas que tiñan que representar as 200 tas persoas que estaban na asamblea. Entón, decidieron empezar a traballar como historiadores eh, para para a informarse de, para saber que papel tiña que desempeñar. ¿no? Entón, a xente que estaba traballando nesa película pois empezou a desenrolar ou, de un traballo de análise da súa propia historia historia que realmente para poder vincular co tempo presente de acordo. unha vez que estaban facendo a película nun o sea, hangar bastante amplio onde e, se discutían cousas nas que teñan que traballar pois, como se teñan nunha, nunha asamblea pois é dicir, de diferentes puntos da asamblea con tanta xente, cada unha empezaba a contar os problemas como se foran eh, personaxes pero acabaron facendo como se foran contando os seus propios problemas, que problemas teñen de organizarse, que problemas eran que teñen na sociedade francesa de que se fixou a película. de acordo. Entón, bueno, dicir, esta, este elemento se sirviu para aglutinar máis aí de xente e seguir traballando non só a película, películas fixose, distribúese, mírase por aí, pero crearon unha asociación, a asociación da comuna. Entón, decir toda a xente todavía está investigando, todavía está creando espacios de de encontro, espacios de traballo para seguir intentando modificar un pouco a súa situación non? entón, é dicir, los eh, Watkins traballe ese tipo de cine non? un cine que é un cine político non porque conte cousas políticas ou porque conte cousas que non se contan os outros medios senón porque obligan os espectador obligan a persoa que está dentro da producción a Eh, que eso non quede aí que non se son a producción única senón que abre espacios de encontro abre espacios de actuación, abre espacios para poder crear outras cousas novas es decir, ese tipo de cousas novas que vayan máis alá da absorción que vayan máis alá da absorción da valorización do valor, non? es decir, probablemente pues, es decir, a xente pues, non come este tipo de cousas pero probablemente a xente pues, é máis importante ¿no? que de pasando por toda la asamblea para preguntar sucesivamente por tipo de discusión contra sala que está discutiendo, pero que no está discutiendo. ¿Podéis atopar esta esta política de desarrollo de ámbito territorial en el segundo semestre atopar porque tengo un de distribución muy es bueno, interesante sobre todo en lo que a producción de algo é unha excusa para crear novos espacios de encontro non que máis eh, aí adiante non reparamos do, do arte do contexto que pois, é importante sí. entón como vemos saímos pouco a pouco rompendo coa obra, é dicir coa persoa señal que vai que na súa solidade construa cousas señais senón para facer un traballo en comum ese Traballo como emplease un espacio comum un espacio de intercambio de cousas Os exemplos eh, que vos abro por decir que se está empezando otra vez hay ¿No? una serie de... esto se llama ser un examen son fine que se fai con Open Souls, no? con recursos abertos, entón, con o xente anda tristeando, anda pendillando crea, crea películas, non? Crea, crea outro tipo de películas Por exemplo, eh, Fan Dream é unha película que se fixou con código aberto, non? outras esposas que xeran colaborar e traballan esta película, pues xeran a fixar, esta parte é un de pássimas ¿no? e un tipo de problemas pero, bueno, probablemente que é un trabalho curioso non é isto? por outro lado, bueno, despois, hai outro forma, eu entendo, ¿sí? o fin do de un de se non é Cos más pues entón, o cosi que é un desmas importante des artistas da nota que chamaba a vida entón fixo un census un o 70s a non sei mo dal e cando millón sene extra que as son tantas están esas estas fotos que historia do cine pero se un pouco tan buaxo que nos proporciona internet o que foi facias coa scorsa semana. Menmarse no teu do ciberespazo, eh? O ciberespazo, pois, eh, é un concepto que apareceu nun obra de William Gibson, que se chama Neuromancer. Aquí curiosamente puña como unha distorpida, non? Eh? Cando diseron que lo myth ou estito en Instituto de Massachusetts. Estaba haciendo una cosa parecido a su novela o tipo, pues a temblar. ¿no? Bueno, en principio es un lugar distópico, ¿no? Eh, de distópico, por eso de la de distópico, normalmente pues o que te van a hacer cambiar. O sea, tiene todo correcto en la, la en credo, que realmente pues es un espacio para el lado vivo máis que navegar o tío que basa é a deriva, non, non tens ningún tipo de punto de achegamento, o xa ti podes surcear ou navegar as páxenas, e se de... ando polo... caminando polo, polo medio, persigo un tipo de vinculación con a ilha. logo, te... ó... Ó... Real, é... a outra parte, como información, a feria de xipar. Bueno, outros problemas que os que temos é que o mundo, injustamente, distribuído, son feito. Cando se fala da, da importancia de Internet, de Internet, da revolución de Internet, pois, bueno, é, é unha revolución moi particular, porque, é dicir, disfrutámosla nós, pero tampouco non todo o mundo, non? non, non então, por lo tanto, hai unha falla digital brutal entre aquelas persoas que disponen dos do danas, pero, a veces, cousas, é que disponen xa queda de recursos, mas, miro, pode seguir sobre as posibilidades de Internet, pois bueno, son posibilidades moi particulares para un estado de cousas moi determinado, pero non é xa, unha herramienta como tratáquera, pero é pouco máis, ¿no? é unha revolución, pois tampouco diría que é unha revolución. É que produzo unha meio paradigma por unha pesada de cousas, pero a potencia visita a difusión, non é a potencia visita a pode permitir novos tipos de comunicación, bueno, en principio sí, pode comunicar, pero, é xa, Pues bueno, es discutible, ¿no? O es sea, realmente que hay que crear nuevos tipos de comunicación ¿no? o si no se realmente amplía los tipos de comunicación que había anteriormente. No, no estaría por ser una sociabilidad, pero discutible. Organización e humana, bueno, también, o sea, decir, el plato de interacción correcto, el explosivo, el caótico, el desarrollo acelerado, las tecnologías de información, eso es un Non que, dicir, supónse unha das ideas, un dos dogmas, é que a eh, internet desenrola de forma caótica, de forma arizomática. Non se que realmente, que, se que a persoa non hai un control, non hai unha, unha estabilidade, senón que vai traballando a partir de moitas edicións ao mesmo tempo. E a partir deste momento, teoseño eh, de exponencial, podese crear novos... Eh, novos elementos visuais ou novas formas ou novas representacións que realmente podemos ester máis, eh, reconhecer, podemos reconhecernos máis, non, esas representacións. Pero como vimos, é dicir, nos eh, de masa, é dicir, prácticamente a pesar de que existe unha formación inmensa, como nunca, un acceso información como nunca tivemos, no fondo, pois non cambia moito, o xa sea, non cambia moita cousa, senón que estamos bastante colonizado polos eh, medios de producción de masas, entón, en todo que na teoría, Realmente sí que internet é unha ferramenta que nos pón ao servicio unha cantidad de información brutal Na práctica, pois, en primer lugar, metase aí pouca xente que pude descodificar E despois, complicado Como diría a Elliot, onde quedou a sabiduría? Cando chegou o crecemento, e onde chegou o crecemento? Onde chegou a información? Non? Agora estamos as sociedades de información, pero non sabemos que facer con esa información sabemos cribada, Non sabemos que facer con ela vai ser unha cibercultura pois un consunto de técnicas, un conjunto de prácticas unha manera de pensar valores, bueno, isto é es discutible unha manera de consulta de emerxencia de pensamento do ciberespacio o que pasa que eh, nesa manera de consulta de emerxencia de pensamento do ciberespacio ata que un nos teña todos os eh, os, os medios de distribución parece que é realmente o que está convertindo en un ciber, ciberpoletariado un ciberpoletariado no sentido de que é dicir, que precisa a rede para o seu funcionamento que necesita a rede para o seu consumo que a xente actúe na rede que a xente súa información a rede que a xente súa datos a rede así funciona, ¿no? así funciona Google así funciona cualquier tipo de buscador agora, a ver, é que fago eu no meu tempo libre sen ningún tipo de sen vivir pagado sen, de, sen ningún tipo de salario Como, es decir estou creando produtos un salario mínimo, un salario cero Productos que despues van a ser absorbidos por estas grandes compañías de internet non? que van a traballar con elles facendo que les máis cómodo que les pareça máis útil facendo que les máis, máis oportuno non? De feito, por exemplo o que teño es empresariante por menos que teño dicir, non temos un buscador moi potente como o de Google é potente porque nos pode buscar as imaxes que nos queremos, non? Como se fixo para que poida buscar as imaxes. As imaxes non é algo que poder recoller un código, porque o código é igual para todos, as imaxes son cousas. Por tanto, xa ache que chegou un protocolo chamado protocolo, ou na parte do contexto, que é unha cuestión de contactar co departamento de mapeo do mesmo, tá procesón, eso que nós enviamos. Se contactas unha ferramenta moi útil, moi importante fascinante de Google é pues, eh, unha ferramenta feita por Google non feita por Google, feita por os usuarios de Google que tenemos ao tempo pero depois pues, vai ser explotada por por Google, non? Pues, entón claro, se chegamos a un punto de que non estamos trabalhando por nada, gratuitamente non estamos trabalhando rendo cartos porque a fin de contas é unha conexión a internet non no é gratuita, non? na maior parte das veces, entón bueno, a liberdade e a capacidade de actuación na rede, pois tamén significa que esa liberdade necesaria para os propios enrobo á rede, que o que falle é alinarnos á de unha manera brutal, quitándonos os propios de eh, un propio trabalho. Según Pierre Lévy, que un dos teóricos ha aquí o tema, fala da por unha serie de características de, de internet, da é eh, a personalización, onde que a retención e personal privada e iminación de referentes comuns. En principio, ti estás na túa casa eh, e ti vas buscar o chapeteza supone que estás a unha casa o seu chapeteza non necesitas internet oh, bueno. entón eh, en principio non tes estar mediado por ninguém entón a información é que ti queiras podes salir esa información de, que de acordo que sucede? que ainda a pesar de que eliminamos referentes comuns a pesar de que non vemos unha película que está promocionada eh, eh, por todas partes, sobre todo non sei unha homoceneidade na decodificación e dicir, que non é da que, esa, eh, que este todo internet se realmente a mellor parte de non sei quen que buscar, buscaremos buscara o mesmo e nos decodificara o mesmo unha vez que vimos un espectáculo unha vez que estamos formados un espectáculo dicirámosa mente unha moxena moxena demais que os outros entón, realmente, o que se mostra como unha posibilidade eh, infinitamente aberta de, de escolla que a base de producirla que non se escolla absolutamente nada. É dicir, prácticamente, vais a buscar catro cousas determinadas, catro cousas concretas. É dicir, incluso, se antes miramos como os propios corpos móvense eh, da esa maneira, non? Eh, móvense eh, e concupan o espacio da esa maneira, ou incluso, ao punto de vista, se amplía o mesmo, xa a propia e a propia subjetividade sempre é igual, e idéntica, non? Crease, está tan baleirada, está tan baleirada a ter memoria, está tan baleirada a tomar ter experiencia que realmente hemos en a coloquidade, que podes buscar, podes eh, pode estar un finito en fronte que buscar novas catro cousas, entón pois isto é máis características. Outra, da simplicidade, non? Un que non sinxela, sabe, que non te leva con a cabeza demasiado, non? Necesario realmente pois, están falando de que podes serán un vídeo que dure máis de tres minutos san sebe, san cesar demasiada tradición. Están vídeos de un minuto, sinceros, podes visitarvos. Un gran impacto comunicativo, non? Un gran impacto comunicativo, isto ven sendo termenoloxía de marketing que bastante horrible, xa alguma vez tedes que facer marketing que desmarchar. O caso é que, o que tedes que facer é eh? un gran impacto comunicativo, significa que máis que impactar a venda de origen. Claro número de elementos posibles, non, entón, se realmente un está fatigado do seu traballo, nunca que quere animalizarse, pois bueno, pois so grande impacto comunicativo os pois, glápistes de pois de do medo, do sexo, de cousas así, un destes destes escritos. Pois o iconismo en principio que realmente pois síguese co, co icon, ou sea coa representación dela, como se xe algo fora real, non, o sea, non se continua de ser por si mesmo. Por iso se necesisa na Este, este experimento, que non sei se se verá, que é feito por Jaur Apaces, que non podemos dit a Amar, que se 0 así, non? E dicir, desde que deixaron proxectar un vídeo, un vídeo do chamado no? de Emilie, e destruíron ese vídeo, non? Porque o coca no sabía disso non sabía como ese vídeo ni que foi o que sí gravaron foi as reaccións da xente que veu ese vídeo entón, que xeran algúns, xeran algúns, as reaccións que te des, tamén vees non? entón, o interesante é dicir que partindo dunha cultura icónica como nosa, claro, é a nosa as reaccións de algo que non sabemos o que é co cal, é dicir, crea unha... xa, lo menos, crea unha reflexión non crea xa non estás tan metido no espectáculo seno pensas que pode ser o que está vendo estas persoas cando pesas no que poden estar vendo estas persoas se estás pensando, se estás reflexionando en que son os teus elementos que poden xerar non só asco simpatizar con a xente que está mirando o vídeo no que poden ir que non é a reflexión senón que estaríamos impactados pola espectacularización pois, neste caso fixa o que fixa pues, grava pues, eh, a reacción da xente ¿no? o que pasa é que isto bueno, é bueno, bueno, Es pois hai una, eh, outro, un, unha eh das características é que se diribe de que se fala moito da interactividade, eh. falar sempre da interactividade, que pode interaccionar cos co como una visita, non? Baixo. Bueno. A interactividade meramente reduzese a facer así, non? non a facer xa decir, é, eso, a non é, é facer clics, xa que decidido esa interactividade que che tedes, un sistema todo completamente marcado, outro, pero se non hai un espacio máis aberto que tipo aí asu é, un tipo facer. De acordo? Por ejemplo, que todo lo que fue la literatura de intertextos, libros un poco más adiante, de Galicia, de Aftor, cosas así, o sea, realmente, pues, un poco, sigue sí, la tope de aventura. ¿no? Tiesco días, al final, se si de esos libros. Tiesco días, y tal, pero bueno, tí, te aventuro secuencial, sí, ¿no? Vale, pues, un poco, esa interactividad. Realmente, interactividad, ¿eh? tenía que vivir un momento en que tienes tu propio Eh, posuario tamén ti podes transformar o medio entón eu podo ser interactivo cando teño o código aberto de como funciona o programa e podo modificarlo no entorno é xo, é xo tamén é interactivo non? Porque, senón existen as obras, senón que existe unha actividade un proceso, un, un, un traballo en elas, non? é decir de esa maneira que eh, o exemplo que vimos antes, o traballo non é representar a comuna senón todo o traballo que está ao redor, pois En esta sofrente de actividade é o mesmo ¿no? que agora nos podemos modificar os propios eh, sistemas de reproducción pues, que estamos a traballar ¿no? que non pertenecen a ninguém senón que nos pertenecen a nos mesmos ah, non, sí. aquí te des bueno, aquí te des máis menos menos una... pues, estos son vídeos na ¿no? xente pues, a súa gracia cando estaban mirando vídeos non se vive existe pois, un, pois dependendo da progresidade de cada un pois, pensará con as cousas súbultas non é un, un trabalho curioso non? porque é, permítenos crear certa, certo espacio non? porque se han acercado aos medos aos propios sentimentos non? a partir de as reaccións que tenen os demás que son determinados en la interacción entendida como interacción como pulsar unha unha tecla, pois ilusión alienante non fixa mediático, non? Non confluen as cousas, non estamos ahí, e dite, non é que é lo que vos estes te lastim. Pois, eh, pues, non ten ningún tipo de... Non hai... É dicir, para empezar con un libro, pois pues, coñelo por diferentes partes, tampouco é que se é xe xe o interpretar ese libro. Disolve ese concepto de arte na comunha comunicación, é dicir, pouco a pouco, pelo menos para esta, para esta xente, ou para esta rama da, da estética do arte, xa non se diferencia da comunicación non no existe algo que podamos entender como, como arte a no? súa como dixía el Santos é claro que busca algo e o que, una... que dá a interacción a que produce é a... a ilusión de participar en algo é que é imposible participar verdadeiramente ¿no? o sea, realmente ti non participa? participa é que participas ou non é como a votación, como votación ¿no? para a presida para a presida parece que participo, son algo nas normas políticas, por tanto, participe por el momento, porque va de, no de, de, de vale, puntos. Bueno. Eh, eh, a seis. Che bonito o texto, ¿no? Después é máis divertido, é que son os textos. Eh, o texto, en fin, se lembramos un pouco, era así foi nas anos 90. Parecía que era sido grande o problema de descubrimiento, o problema de cousa, o ¿no? pertexto, se rompían con montes das concepciones. Parecía que se rompían con montes das convención, conven convencións, das convencións tradicionais acerca do libro, acerca cada lectura, acerca da centralidade da xerarquía da lectura, da interpretación, etc. ¿no? Que se podía realmente pues, romper con todo ese tipo de cousas. Permite-se abandonar os pues, sistemas conceptuales, baseados en nacións como centro, marxos, xerarquía e linealidade deben sustituirse por multilinealidade de no dos nexos a redes então, pensábase que con a ruptura do, do formato pois se rompían con toda unha jerarquía con toda unha forma de entender a cultura con toda unha forma de entender a sociedade con toda unha forma de entender o pensamento cales son estas propias propiedades? Tentro, Raíl foi así a primeira que foi a investigar sobre estas cousas e chegou a conclusión de que, eh, o seu libro que é Hamlet na Holocuberta, Holocuberta era unha espacio de humana besta ao tre, bueno, es unha espacio de unha vida virtual e tal, así. Eh, que conta, bueno, de que secuencialidade, é ¿no? dicir que realmente non temos por que seguir unha linea, non podemos escoller o texto, cando que iramos, onde que iramos, partes de texto, etc. etc. non os que iramos. Organización participativa, participase a partir da orientación que nos podemos facer, esta capacidade de o texto que pois pode ser vivido en 50.000 personas máis adiante, en 40.000 lugares, é como Memorización porque pode atraer nunca na, nunca na historia unha capacidade de ter tanta memoria almacenada que podamos nos actuar sobre ela, que nos poidamos pois eh, actualizar naquele momento e creasen actividades. Obra a obra tendida como unha habilidade de definición pechada unha ¿no? obra de humanidade, un libro que ten, se sabemos o que nos dicir que a definición está pechada de que non se pode modificar, non se pode modificar el... o hipertexto que no principio pode aplicar e indefinida bueno, esto... son a... unha diferenciación que fallera pero bueno, en fin, moi discutible ¿no? ciudad, ¿no? non se pode exactamente decir iso, pero bueno... Aqui tens unha xempre, ¿no? máis ao menos un hipertexto de, de Ariadna, que tamo, bueno, o sea, des... bueno, podes a... ir modificando, un pouco actúa como quedas iluminando, creabas pues, que é unha coisa diferente. Máis ao menos dos primeiros hipertextos, que isto é es esa pluralidade e indefinición, indefinición al arte, todo este tipo de cousas, parece pues, que é un un pouco demasiado, que no te lo disuamos, esa creo que tiña moitas esperanzas de pe texto, pero non derepese de contas, todo isto, a acabar como non poder modificar o seu propio código, poder modificar o seu propio código, pois son para modificaramente a a obra, horas, non que... o tato, bueno, pues, non temos nada que mas grande, nada que puta que ferraille, non particularmente. Efectivamente, son moitos dos teóricos Comezan falar, ou entende a nosa relación con os medios A xa que están noso día a día Xa que están noso ayudando Cotea a, a, a, a, a nosa vinculación con unha banda de moedos Na que as dúas caras A cara interior e cara externa Acaban coincidindo A cara mente público cara ¿no? e privada Acaban coincidindo E realmente nos temos experiencias sensibles Todo o nosso conhecimento Pode pues, ser a partir pues, das eh, experiencias sensibles Que nos podíamos ter O que pasa que as félixas sensibles, é dicir, xa non van, ter, van a ser representacións de algo que non se sabe o que Por tanto, van quedar canceladas. Traoraremos sí, a nosa información tanto a partir dos datos físicos, dos físicos máis físicos posibles, sí, ¿no? os físicos como estos ou electrofísicos que poden ser electrofísicos son as representacións que teñen tantos ordenadores como teñen a ver, televisión que teñen a máquina, diósobos, etc. etc. non é dicir que o noso coñecemento vai ser unha metade feito por experiencias sensibles, directas, públicas eh, constatativas e outras por eh, creacións de representacións De, de outras persoas, de outras xentes en función para manter un determinado estado social non? entón, é dicir, o problema que vexo é o problema co que temos aquí que temos que empezar a pensar noutra teoría de conhecimento noutra capacidade de conhecer como se pode conhecer o que é o que podemos conhecer se realmente existe algo que se poda conhecer ou seguimos sentendo o conhecimento de algún tipo se desapareceu todo se realmente únicamente nos queda en unha realidad lista, ou se nesa realidad debilista se pode sobrar alguma cousa se algún tipo de verdade forse pois podemos crear un tipo de verdade non é que é unha verdade que nos vayamos a buscar e a topemos en un que tengamos que cremos unha verdade, unha verdade máis justa e unha verdade consensual non? unha verdade consensual non? que realmente por iso máis importante será o proceso de la relación desa de verdade ou daquelas reglas que nos permitan convivir en tanto tanto pois, o descubrimiento de alguma cousa, o descubrimiento de algo que estaba oculto e pois, cosas Pero, bueno, teñe bastantes dúdas sobre isto, ou se realmente a filosofía teña que ser expresiva, porque tampouco teñe unha outra Pois que, bueno, estas cousas me estén máis camín, pois te un pouco máis, unha idea un pouco máis clara sobre isto. Ben, creación artística digital, eh, pff, a creación artística, a tecnicía, a técnica non é que se salva o novo, non que se salva o do arte, senón que se hai varias exemplas, non é que bueno, a prexinética, o metrano, o plasticismo, o prexinismo lógico pre informática vean o que sucedeu o importante que por o que sucedeu foi a erupción do PC de sistemas operativos eh, que esti no medio dos 80 non? so todos, non tanto sistemas, os sistemas operativos dos PC, perdón e so todos sistemas operativos que eran intuitivos que eran normalmente unha Eh, utilización intuitiva, é dicir, cando Windows, ou Windows, ou cando Rappi, que se era, era, era un interface, o que era un interface programar, o que tipo de exagerar, e con revolución, porque permitía un uso doméstico e permitía un uso interactivo ou in intuitivo doberador, para te crear diferentes cosas, diferentes, diferentes elementos de ánimo. É fácil, de Ben. Este novo sistema, este nos os sistemas operativos, esta nova rede de redes, es decir, esta nova forma de paso dos datos, converteuse un paradigma para a comprensión do desenvolvo presente. O presente vai a comprender como unha sociedade de desenvolvo de información. Es decir, realmente o único que o capital tamén vai ser de setor non é tanto xa a, a idea ideia da fábrica, es decir, a idea do proletariado, a ideia do traballador fordista, senón que vai ser a idea do traballador post-fordista, non? Onda que non me gusta utilizar estes termos de post e tal, pois, pues, bueno, en fin, dun novo modelo, ¿no? Que tamén, dentro do que cabe, tamén permite este novo modelo contra a información. O sea, naturalmente, pois, xa que pues, saque non discrimina datos, xa que a rede non discrimina datos de ningún tipo, porque nos pode facer, o que dize, podamos ter as ferramentas para facer tamén traves de contra, contra a información. Temos os medios, temos a estructura, que podemos eh, ocuparnos disso, dicir, podemos pois, crear as nos propias bases para. Eh. Hai un un traballo que leva claro, moitos anos aberto que é eh, de montadas que chaman de Firebug. E de Firebug aquí é un, eh, un espacio de internet no que están todos aqueles eh, documentos que foron censurados por algún motivo para o mundo, Entón, dice, ti podes acceder aquí a todos os eh, presentes buscadores por diferentes casos, por palabras, por, bueno, non vamos a ver a que podes te imanesar, non podes imanesar, te, manejar, te podes ir por un para outro. Entón, polo tanto, ti podes ver que todas as cousas que, que se censuran. ¿no? Entón, lo tanto, claro, en fina que para ti primero. Bueno, en principio, havería unha posibilidad de, de unha... Bueno, podes buscar, podes dizer, elementos de, de, de, de busca, podese buscar aquella cousa que fora acensurada por algún tipo de medio de comunicación senón tipo de problemas entón, tengo todo, no? Eh, virtualmente, temos a posibilidad de facerlo claro, eh, outra cousa é, quen vai facer? non sabe, pide buscar aquellas cousas xa, non é que busque seu nome, non? pero caso, claro, tal, pero en principio, claro, temos o problema é ¿eh? que no momento en que existen as posibilidades de contrainformación é que romperose os e... Eh, das posibilidades subxectivas de que esos marcos fueran decodificados, ¿no? de de pero bueno, en fin, sempre queda, sempre queda esperanza, sempre queda... de esta Desta maneira, hai unha redefinición do papel e das producións tradicionalmente pasivas do público. O público ten que deixar de ser pasivo, ¿no? ten que deixar de ir a unha cousa e dicir me gustou ou non me gustou, e dicir non, eso é es a persona, non eso é es a É dicir, que tipo de producción artística é unha producción que ten que estar... Envoltos, pues, as persoas que están en ese momento porque a, a, a apertura de espacios a apertura de espacios para encontros é decir, eh, como diría Red, era máis importante as bueno, bueno, pequenas obras ¿no? que realmente tiñan que ser importantes para o autor o para o autor non, para o que facía non para o consumidor, realmente hai que ensayar en que eh, traballar pero sempre pensando que o producto é o de menos, que o proceso máis importante, un proceso que ser sempre o enso, en da propia soidade, en que ten que desenvolverse con outras persoas. Con calma. Que pois eh, existe esa redefinición. Desta de maneira vai a partir aparecer o activismo. O activismo porque vai ser vente de unha perspectiva artística por lo así, pero tamén activa, coa activa de profundamente política son prácticas artísticas entendidas como eh, actividades sociales social, é dicir vai ser unha actividade eh artística, esa se que sexa, esa se que sexa, esa que sexa esta práctica, non despois vemos de non sabermos os pero que é unha actividade social. É dicir unha práctica artística que se quede eh nunha galería, que se quede nun museo, que vai máis alá, segue todavía estando nos mesmos canles eh canles eh dos mesmos canles de distribución, dos mesmos canles de facer que se valorice a obra, non? se valorice esa, esa cosa entón hai que pensar, cale unha vez que se fai unha obra unha vez que se fai unha actividade artística tensen que entender en que lugar en que que e que actividade social se enmarca é que pues, se por exemplo hacemos unha no, no Google e pues, estamos contra o Google pues, para especular con todos os alredores pues, hai unha actividade artística que ten que poñer en contacto que nos vayamos a hacer con toda a xente que este ao alrededor ou que sufre ou que sufre de alguma maneira pois pues, a expropiación para facer tipo de museos ¿no? dicir, para que se visible Eh, cales son realmente as condiciós de producción hasta unha hora se fai entón por iso é importante, non? eso chama de activismo é unha forma de donalización política é decir, realmente, pois eh, a pesar de que a xente di que non somos políticos é o sea, decir, non, unha cousa é ser apartidista outra cousa é ser político, que diferente ti non podes, non podes estar reconhecido con ningún partido pero ti tes unha actividade política normalmente, que ti tes unha actividade co, co resto das persoas co resto da xente, non? intenta ser romper as jerarquías. Que é máis fácil na práctica, na teoría que na práctica, pero bueno, entende sempre que o resto. E os modelos dominantes nos sistemas de, culturais de tradicionais, non? Dicir, romper con toda esa forma de ser de artista, de esa forma de facer as cousas, etcétera, etcétera. Como se fa, como se fa como o como traballa o activismo dentro da rede? Bueno, pois. Pues, Primeiro, co bloqueo de acceso a unha información determinada que é unha serie de ferramentas que que fan é bloquear eh, determinadas eh, páginas, determinados lugares, determinados espacios. Segundo, reapropiación de contigo de determinadas páginas web para subvertir o seu funcionamento comercial. É ¿no? dicir, pois, pues, bueno, pois pues, ánse amplo, eh... dentro de sempre, bueno, es isto usábamos un pouco como sería un, un detocnamón postmoderno, non? É dicir, unha internacional situaciónista, pero non é un como se fai unha retroacción de determinadas pasións web? Bueno, hai un grupo de activistas que fará unha empresa a E hai un supeño de xa coñeceres que se fai? De Yesmen Os coñeceres? ¿no? Bueno, pois pues de Yesmen, -re unha web na Kedin que, dinque, por exemplo, son eh, pois pues son a empresa caríbrica, aí é responsable cover, da, de un pai, da mantele que tira a suerte. É unha página tipo, entón, con un golpe de sorte, chamáramos da BBC para dar a súa opinión sobre as cousas, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, simulándose a propiedade da empresa, pois, a decir que iban de pagar cartos, que realmente se metían responsabilidades de tixera, que iban casar okay. en ese canto de dar puisas hulas, en antes, e xente que pasou mal durante os sortidos o OnePay pois, xeram, entón a noticia foi por medios de comunicación resultado, que a empresa Carbide, que é o que se chama pois baixou non seis de cantos puntos na, na bolsa e tíben que xa ir a dicir que non, que non iban a xudar a ninguén non, dicir que non asudamos a, a ninguén que realmente tal e que se consigue? que non habando así, conséguese pois ter unha acción real porque unha empresa e consigue xa que se tam, pues, pode, é unha empresa de como están as cousas, onde cindo que xa va a haber non vou participar na residenciación deste tipo de cousas, Así tes unha noticia na que polo menos é unha noticia asustadora, que pode xa ser. apropiación de poder pasas no teñen máis exemplos, se ofrecéronse pasar por moitas máis persoas, vamos, se as películas de las internet, por se estás interesado ou tal. despois tamén pois tamén foron a lopal para falar que a dali para dicir, bueno, mira, fixemos isto, que vos parece, se vos parece unha se vos parece un sei que, bueno, pues, ali contare un pouco das cousas. Ben, por último, a identificación con software de linguaxe, non? O sea, Pénsase que, decir, intentar privatizar a rede, intentar privatizar a linguaxe. O software de un linguaxe que, unha linguaxe aberto e útil para todo o mundo, non? que non pode arredatar, que non pode, pero é unha exclusiva. Então, por tanto, se código aberto, o ánifra, de Stalman, pues, estén estas cousas e que non se pode privatizar ata que chego uh, o que se que privatiza, pero bueno, en principio non se debería. non podría facerse por suposto un cuestionamento de direitos do autor o, sea, dizer, o autor xa o que ven xa a para aí vamos a decir unha cousa que facemos entre todos xa un o sea, encargo me do sistema operativo o encargo de diseñar a página, etcétera etc., o poño contigo, xa tal é un tema do autor é facemos entre todos é para todos non facemos o comum é ¿eh? preparar é ser o comum é, eh? por suposto, calquera poda apropiarse dedo, facer o que quede a gana e etcétera este cuestionamento dos direitos do de autor vai ter un problema con a do arte, do netante eh, o primeiro elemento de, de, de estimación do netante foi unha de caso unha documenta de 177 e unha documenta de 179 tomou a tenera de la pasana musulmana, que por xeito o calado da sexta, pero mancar a resistencia. Os datos militares que fixeron Vukovic, que Vukovic era que tenía a e coisa desta se diraxer ao xeito clínico ao xeito dos, que son foi clorais, esa páxina o documento te poñer a dedicar xa é unha introducción que é fixo na casa e dixo, mira, xa que decides isto, o que vou facer é clonar no outro lado porque a xente pode aceler, porque trata xa disso xa non é pode que este xe o que digo dos que falaban antes que 011, 011, 011, 011, 012 son tamén un par de grafaces moi particulares, moi simpáticos e nos primeiros momentos de arte de xitar cando estaba, apareceu pois, na documenta, apareceu un sonaridade de herencia apareceu e eh, pues, bueno, xa era un deixaron... espacio e o xa era unha mante entón eh, unha rapaza de xa mañeliana o que fixo foi un arte un importante arte que é o privado é onde se exibirían as creacións artísticas que poderían comprarse, que podría mercalizarse, etc. etc. convertiráse en mercadoría. Então, bom, como estas como as obras únicamente non son obras físicas, senón que poden ser reproducidas ou replicadas ao infinito, poden estar feitas por unha linguaça que permite, como non existe a obra de obra senón que poden ser reproducida continuamente, o que fixaron frente um a unha dos sitios o de Arte Leporto Nacional e o de Leporto Nacional. Por tanto, todos esos sitios que pretendían ser privados ter un um lucro a partir do traballo dos artistas por lo que fixaron, o planazo pues deixamos aquí todo o público, a rato ao público vistas xa non temos maior eh, problema, ¿no? Ser, ¿no? Ben. Despois as cousas un pouco máis... máis especulativas, ¿no? es estas son fotografías que poden baixar a unha boa resolución, boa resolución, pero que son fotografías que fixo Michael Emandinger sobre as fotografías que Sherrie Levine fixo sobre fotografías de Walker Evans. Entón, bueno, é dicir, podemos falar con nosas fotografías e montar a nosa próxima voz, dicendo que fotografías que fixamos a desotar, pero bueno. Entón, é dicir, cal é original aquí, unha vez que hai unha... Cal é original aquí? O original é algo que se perdeu, incluso non é cousa tan concreta como pode ser da foto, que por lo menos queda o resto material, vemos que nin sequera. Eh, pode ser esgrimida como original. É dicir, xa non hai xinalidade. Ese tipo de cousas non? É, non creo que... Outros elementos un pouco máis... É este. É un trabalho de internet que é unha base de datos. O que pretende dizer que para aquelas persoas, é dicir, de máis a maneira que non pode haber ningún tipo de, de, de espacios de, de, de peche no conhecimento do internet que abre todo o mundo, que podes acceder a cada parte do mundo, esta eh, atención a China se so está sendo da atención de tiros, estás na China, pois pues, bueno, ao principio tamén un xeramante porque tedes poderlles sobre as posibilidades de eso. Entonces, que é o que fixeron, bueno, isto era unha unha pasarela para de entidades No que ti esto. no que ti xa que aís podes darte delta, podes o bueno, estos datos aquí, a esto altura, altura. Pero nos terá sete. E unha vez que está na rede, unha vez que está nesta base de datos, calquera persoa pode actuar coa toa identidade. Pode decir que somos Xequen, non sei que somos e canto. Daccordo? Onto, entre unha persoa que teña, que non teña visado en regla que non teña pouda estar aquí neste país, pois pues, el no, que non son, son realmente esta persoa, con este número de con este número de seguridade social, con este número de identidade, etcétera, etcétera, podemos ter. Identidade, de identidade. Aí e disociéndolo bueno, estas son dúas de sesión que os avisean con a táctica de, de cine son bastante llevan bastantes anos, non? entón, intentan facer o que son italianos, son uns deles intentan facer o que se fixou 70 con radio liche, radio zero, de cousas parecidas non? es decir, que eran radios piratas, non? es que realmente había unha eh, intercambio de información do que estaba sucedendo, etcétera etcétera bueno, aquí queren facerlo para televisión telestream y global visión, etc, etc tentan, pois, crear un banco de imaxes ou unha afortunada de realmente podan competir con co unha de imaxes e senón, que é no? complicado, bastante difícil pero, bueno, é es este é a antisocia no, que, non, que cando no, se aburre os informáticos se dedican a pasar a pasar ben, como vedes é dicir, unha das máis eh, palabras máis citadas é eh, o turno é no, no, dicir, unha persiste grandes apresas que todas conexedes, máis ou menos, non? Facebook, <coughs> de Facebook que pedía unha merda ramada constantemente pois pues, facerle tostada, ¿no? del todo pues, así, un, un dos máis coñecidos é o seu de de Liam de Silva. ¿no? Se pouco asistía que era unha aplicación la que tiñas eh o que facía era funcionar, non sei se. Tan claro, algo arrégo aí plan con un objetivo, non sei que moigas. No e a xente parece que é divertida, ¿no? porque bueno, somos así. Entonces, bueno, empezó mucha gente a, a suicidarse en términos de Facebook, cuando tenía una carta que que parar con eso. Porque esto no es una red social, ¿no? porque todos se suicidan, joder, no es una red social. Y a un de semana, ¿sabes? Entonces, dicen, bueno, ¿eso que tienes que hacer? Me eh, dar una carta pues, a los abogados de que tienes que quitar eso, etc. ¿no? Es entonces, una red social como Facebook, que parece así, es sumamente abierto, sumamente directivo, sumamente tal, pues bueno, entonces es, tiene que ser problemas, ¿no? Después se quedó, pues bueno, entonces... Eh, para os amantes, sen que ya de programando está por externo, no. Eu por exemplo, é, cito, teñen un río na páxina da conta de Twitter e o que se dedican é facer uns skate cos, non, a facer cos, cos teclados, que skate, non falar con eles, ou sea, así tanto as cousas que aparecen na páxina do Twitter, é si si bueno, eh, bueno, se como se teñen mensaxes, sen sei. Coa destas. Eh, vale saber que usa como así mesmo, non? Tamén os os traballos de libre morgen no que tentaban unha serie de actividades o que o pues se acaba en empresarial, o empresarial, na democracia capitalista. Ben, esa capitalismo superdotido, as duas cousas juntas non se pode utilizar. Entón, a lógica do capitalismo agolada ao de democrático, realmente eh, a democracia acabou se convertendo en pois, un aspecto formal que realmente pouco ten que ver con co unha democracia directa real no que se pode participar en decisión comuns, non? Entón, bueno, que que hizo hacer é, segue a lóxica do capitalismo, non? A lóxica de obten eh, maior valor das da valorizacións de valor, non? en Kirchheimer, que non foi estudioso na Escola de Frankfurt, xa, pira isto un pouco antes, entendendo os partidos políticos como partidos que teñen que eh, agolupar o maior número de consumidores posibles decir, entón non poden ser eh, tenen que, que, ten que ter un discurso a non poden que non discurso aplicado, poden ser aumentar tanto maiores como maiores entes os consumidores entón, portanto, se unha ubicada non se va tan prometida, non se va a ir abaixo, entón, portanto, cousas a mártir, bueno, é unha sí. función así entón, ante, esas, ante esos problemas, ante esas eh, complicacións que os custes que constan a campaña electoral para convencer a xente para que valla a votar para que desitime cosas que non está a ver sen a súa desitimación lesitima, o que fixou nos dos rapaces foi, bueno, pois vimos meter as dúas cousas juntos pois pues, que imos facer é eh? a voto axi, que significa? pois, tiro, meteste aquí ese é o archivo tal bueno, do que se trata é que ti tientan unos... nos guastos tantitos os teus votos, diferentes partidos van a subastar a ver por tanto que querem vender. Está claro, decir, que tengo bon, problema que que la decían, pero entonces, los haceros, Tres, está. Ninguna mai voz e ideia, de... De, para que asen participar, pero solo en un uma... no solo democrático que dixe a isto. Pois moi Isto tamén o fixeron os yesmen, tamén feron a unha cousa, a unha no? coa que que era unha de moi boa, no? que subastou os votos, entón, ali ben, xuxo, sí, si, sí, moi ben, moi ben, xa ¿sí? que... Fantástico, jo, moi Ben, este é un, un programa, feito por Uber Morgan, porque, bueno, un pouco máis complicado, tampouco entendía máis ben, pero que realmente por cada búsqueda que fagas hai unha pequena inversión Sí, hai unha pequena inversión para ir comprando internet e que internet se vaya desfacendo a si sí mesmo se, vaya, se coma a si sí mesmo é ¿no? dicir, canto máis utilizo o Google máis eh, cartos vai perder e polo tanto vai desaparecer non un, é un software que fixe non é igual me tardaría moitos anos bueno, no, si eh, facemos unha pequena pausa firmaste esa folha que tedes que firmar Ah, mellor, fantástico, bueno, pues eso Vale, era a propia emoción Por él, era un poco A que anda volando? No, tampoco No, que se trata eso bueno, Sabes, tá, aquí do que se trata esto non é un ninguén está clausurado, ninguén está definitivo, ninguén está aparecido importante é que todas as esposas que estén aquí eh, colaboren, se fagan un, un traballo, pois, común, non? realmente toco máis ben presentado, pois, de unha maneira, poñer un pouco as bases do, do tema, pero eso non quer decir que non se poda cambiar cualquier cousa, non? É eh, producir un, un texto sobre todo, non? Sobre todo, porque, decir eh, se pues, poñernos a discutir a millón no momento, son cousas que nos pillan de novo, tampouco non pensa nelas, eh, no? pero despois de dándole un tempo para reflexionar sobre elas etcétera pois, pues, bueno, é algo que se facer. E non un pouco máis rápido para ter así na última, última parte un pouco de para que podías intervir para decir, podías decir alguma cousa. Isto, bueno, wiki, web, lo que implica aplicación, que podemos actuar, etcétera etcétera Cultura participativa, normalmente, pois, pues, existe a posibilidad de participar nesta cultura é cultura que probablemente é se esa determinada na historia que se pode facer entre todos aqueles que teñen os dispositivos para poder facer ¿no? unha cultura que tamén vai estar moi vinculada con a rede a va rede vai ser o lugar que fornece as ferramentas necesarias para que cada un faga as cousas es decir, para que non as teñamos compradas todos como produtos senón que nos mesmos podamos facer as cousas, non? Para que non menos teñamos as ferramentas para facer as cousas. Nada, nada, nada. Non, non, non, non. non os compañeros que decide esto é eh, para que despois vos eh, o modifiquedes, o cambiedes, eh, mireis por as cousas que vos interesa, que o que, vos, que o que non vos interesa para facer entre todos, xa que estamos aquí, pues, un traballo incomún, non? Claro, na cultura participativa na que dá novas ferramentas e tecnologías que permiten o mensuario e se anotar, a, a tropiarse, os contidos mediáticos e que promocionan o fai no ti mesmo, non? o rebe que dá un faga o faga. Fa. Un dos ben de que tivo a rede por os anos 90 foi a articulación do libro de William Powell que é o libro do... o libro anarquista. Non, non sei se coñecedes, se vos soa, non? É un libro no que está baseado na idea de feinotipo mesmo. que tipo desfacer, pois bombas, velenos, coctel molotón, bueno, serie de de aparatos, unha serie de, de elementos que te permiten lutar contra o capital como que sucede, de unha forma violenta, o sea, non ten así moito, mais mais propoñer, por exemplo, que perfectamente ten aí tipo de sentido. Bueno. A rede, entendendo a rede como un lugar de ferramentas na que a un pode buscar o que precise tanto nos textos como nos outros cursos máis, máis materiais que poden plegar o seu como queira, o seu lugar o seu propio seu... interese e por exemplo, temos unha página que moi te os damos a conhecer que é que bueno, xa está un pouco desactualizada pero bueno, en fin que son dos eh, La Fiambrera Obrera que supoño que tamén conheceréis, que son de Madrid bueno, pois pues, Lomango é un lugar é dicir, non, que está, está pensado como un lugar onde se teñen ferramentas. Non? Ferramentas que pode usar no día a día. Temos aquí... Eh, en fin, xa que atorra un pouco chato. Pois, bajo... Que significa? Por exemplo, aquí tens unha serie de ferramentas que este o borrairei, do cenicero. Para que sirve do cenicero? Do O te están explicando como os determinados teniceros, por exemplo, que se poden dar do McDonald's, que son así metal, tío que podes facer, pois, eh, calvasco a oyeron a roupa, pues, pois o podes encima do, do sistema, para que non pite non? e te non? É xa caixa de ferramentas de diomando, non? É xa, ti vos así anterior de, de cousas, en toda a página está, pois, eso fai no ti mesmo con este tipo de ferramentas, de acordo? Xa, igual, da mesma maneira, eh, da mesma a mesma filosofía do libro anarquista do libro cozinho anarquista pois, menos, iso, hai unha circulación horizontal en entón, todos os conhecimentos eh, de formación non a circulación vertical eh, por lo tanto hai novas formas de espectador sea, que non eres un espectador pasivo, sino que eres un espectador activo que podes traballar, que podes fazer, elaborar diferentes cousas elaborar, elaborar, modificar comentar, distribuir todo tipo de, conver de contidos convertidos en creadores máis que en espectadores, non é decir, tanto para cada tipo de disciplina, pois, é dicir, en vez de ser unha eh xerarquía a partir do coñecemento, da resistencia de fraudeleta dos coñecementos, pois son pode utilizar ese tipo de cousas que hai na redes, o que nas bibliotecas públicas e que pode traballar con elas como como queira ocio, xa non é un consumo pasivo. O ocio convértese en unha creación, nunha recreación constante de si sí mesmo, dicir, a pesar das das penosas condicións laborais, pois decir, aunque non, non están eh non sobrepasan o momento do do traballo, sino que fosseo como con consumo pasivo, pois parece que leva un pouco diante. Hai o problema de distribución de estrutura neste caso de, de internet porque na verdade xa non é grande multinacional, pero hai estudos sobre o intranet que xa dan e que virá ao vente, se pos pos explicar un pouco máis de como funcionan, De módulos alleos o o de paso por internet. Ademais de creación de placas base como o Arduino, no que realmente pues o, o, hardware, o hardware tamén vai eh, un pouco, pois, pues, facendo eh, unha eh, mesa económica. Amaterismo da producción, profesionalización da producción, bueno, que decíamos antes, no de, realmente, pois, pues, eso. Eh, finalmente, se precisan motos contidos, os contidos estamos facendo a gratuitamente, subimos á cando realmente quem empeza a levar os cartos son os, o que se aproveita dese de traballe, pois pues, eh, son as grandes empresas de distribución e de producemento. ¿no? por lo tanto, O importante que non asadeitos autor, importante elaborar, relaborar o sobre este tipo de este tipo de elementos. Vale. Que máis hai, pois é unha de audiovisual, é ser diferente, vai ser a partir da súa posición. Vese, vamos bueno, un exemplo. Este é un exemplo que se fixo que fagarñaranta na que podes realmente poder acceder o ao... podes acceder, chámase eh, docuweb non se un porqué de nestura o documental en nestura web na que ti podes presentarte ou adentrarte nas casas de determinadas persoas e mirar que o que ven, mirar tal e a súa diestra, cara onde etcétera etc. Então, isto teria que funcionar un pouco máis rápido, pero bueno, se non, daía desvos na... na casa pode ser igual de... vale, hai diferentes lugares do mundo, se te presentouse entón, ten unha así, una na cámara de 365 €, no que siga todo sobre entorno gadillare, tamén eh, o que vendes ese piso, os pobridos que se escoitan, aparte, parte das historias que se poden contar, ¿no? aparte, créanse eh, determinados monumentos con tanta historia, o que se crean son estas que sonas. Sicografías, non, as sicografías que son as... Eh, pois un dos unha, conceptos do, da internacional situacionista na que os espazos tamén, os espazos das cidades contan as súas historias do que ten pasado o que non ten pasado, por lo tanto bueno, pois, eh, que tamén ten a importancia esa historia que non está en pedra senón que esa historia que foi vivida o que foi mal vivida ou que foi eliminado justamente se que contan a unha bueno, isto non vai moi tanto isto, vale pois isto señala a súa casa de don Doror, don Doror está por aquí, bueno, en fin, está a xa familia, no que nos está pasando. Venimos vendo como son as estesas familiares, como son as casas deste, desta xente, cuáles son as súas historias que non nos ponen e nos conta, xa veces explicándolo a cualquera vez, nos van contando, etc. etc. entón, un pouco, ir conecendo máis os nenos, xa que iso, do mundo. Non? E outra cousa parecida, sacado por HBO, a cara novela americana tamén un pouco esa liña, pero un pouco máis enfermiza, non, mais Que é de ado golleres, non, dicir, que que tena tempo teña ganas, pois pode estar mirando aquilo que están facendo, en todas as cousas. que teña tempo, teña ganas, podría ser moi interesante traballar calear acerca do da imaxe do goller, non, especialmente internet e o gollerismo que se establece na que se establece na rede nos quitar isto institucionalización, o proceso de distribución fortuna crítica, reconeximento artístico iguais, especialistas no de mercado e e pouco a pouco vais institucionalizando non? o que vais ser unitar a partir de pois, a fortuna crítica o reconeximento entre outros artistas a partir de iguais, especialistas, de mercado e gran público ben. e sobre todo non un momento que se expone un museo o problema, da, o problema do arte en rede que realmente non é museo non está preparado para ese tipo de exposicións, porque non no son objetos, son cosas que se crean a partir do visionado nun do un ordenador, nun da interpretación nun do código. Entón, realmente, pois, eh, buscar, decir, intentar, como ese movimento de desintimización, de non estar fora do retorosítimo, pois é un pouco aberta que está facendo, pero, o sea, non, non vou entrar un pouco do máis, como ser como arquivo, como desintimización, contenedores, etc. A distribación, por exemplo, é o caso máis caro, máis claro é o de, por exemplo, o moso de cera. Por eso cándo ás mínimas, para desistimar a familia real, potan darlle os seus non? bueno, pois, pois, o debo funcionar no tema do museo. A día de se funciona como un contenedor. É dicir, que ten unha cantidad de produtos que non sabe ni que facer con elles, non? Que adquire para especular con elles. E o, o debozo, non sei se vos só, o debozo, non se o recoñecedes, chamase torbellino de amor. No. Tá Vixina Amor foi un cambio de Sabio un colectivo que fixo foi en algún momento que es colocou xe por Vixina da Amor nunha como na, na, na sala de exposición para decir, para reivindicar que, que o que estaban facendo ali era un pouco a atrapallar. Intentou bastante, si traballo porque a xente está proliferando, dicindo algo que bonito, non, mentar, ese problema son o derecento e tal. Así, tal así, así, así. Voltaron as poucas horas e tero. Despois, o bueno, reconocimento, o modificación interna, a Rezone, o Centro Están aquí algúns dos centros punteiros de, <coughs> de la Digital, a documento de casa, o Widenuson bien, eh, non nos metiso tamén unha gran, una gran eh, exposición, e, sobretodo, o Centro for Consum, mediante enóloguía que está pensado por Peter Valle, que é máis punteiro, diadeoso, máis importante. Non? E despois, en arte internet, o Rezone, punto org, En fin, temos aí, claro, o problema é que, honetad, autorrepresentase como controsistema de arte, incluso fora dele. Sen embargo, o próprio sistema de arte, que no principio ignora, e, tanto rescita escrita inferior, acaba finalmente recategorizándolo e mostrando como arte maiúscula. O sea, é a dizer, que realmente crease este proceso de... que sucede sempre de integración, ¿no? de que, primeiro, hai unha eh, repulsa, e esa repulsa que un espacio, e ese espacio foi e vai asumir o capital. ¿no? Ben. Isto máis son moitas máis cousas, pero, bueno, ficando que é unha chamada, escoa unha ambida, miradas un pouco máis que entes na casa. Outra das elementos importantes que me chamaba máis a atención, que parece máis, eh, máis interesante, son o arte e contexto. É que, realmente, pois, a arte feita en internet ten a súa gracia, pero, bueno, é dicir, unha sentada, pois, unha sentada virtual, pois, ten a súa, pode ter as súas implicacións, pero, bueno, no fungo. Arte en contexto parte xa dunha serie de intervencións que se teñan levado nos Estados Unidos nos anos 60 e 70, como Atenida, Action, Action Group, no, que non é unha de adixente, que unha das súas que facían happenings, por exemplo, pois pues, iban con... unha vez pues, foron con con bolsas de sangue no, no museo, para... empezaron as toupadas ali, para que a familia Rockefeller pois pues, deseara de ser parte do museo, no, cosas de ese, de ese tipo, no, intervencións, un museo de intervencións Igual que, bueno, algúnas intervencións fluxos ou algúnas intervencións do contacto Ben, un dos máis importantes grupos que están a traballar sobre estas vías dentro da de internet en el contexto de o crítica da arte en santo. Tene unha serie de textos, tene unha serie de textos, tene unha colección teórica, bueno, está ben, entón, a partir desa de página podes acceder á página do, do grupo. Que que consideran? Que é o que piden? É unha desobediencia civil electrónica. É dicir, cando suceda algunha cousa, pois, pues, aumentaron a máxina con bueno, o Flutnet, que é decir pois, pues, bloquear, tamén esa a maneira que se bloquea físicamente a entrada de determinadas lugares, pois, pues, que a partir de internet, pois, pues, podamos bloquear a entrada de determinados servidores ou a determinadas páxinas. Eso é o que se trata, non? Por exemplo, se queremos, eh, pois, pues, eh, bloquear a entrada de a páxina da de, de bolsa de Frankfurt, se queremos pechar ao Pentágono, etcétera, etcétera cousa de ese tipo de lo que se trata. Como se ven que facer, Con fluxo de semblantes centralizados e de plantacións diferenciadas. Non, que xa va en dicir, non, non ten por que haber unha unha jerarquía nesta nesta elaboración, nesta función, nesta nesta, nesta, nesta traballo, se que ten que ser un fluxo eh, de semblantes centralizado que é de mi parte seguimos en principios geneéticos autoritarios. Entón, en firme eh, facerse procesos locais de formacións e de asignación xenistas falando das aspeitos éticos. vivimos decidimos na paranoia constante. Os amiáticos, sobre todo, de con todo este de internet, decir, internet en internet, na manera que e antes e, da, que vai aparecer difícil, O caso que vai aparecendo este tipo de cosas, então hai unha criminalización da vida cousas así, se crean tais memes de estigmatización, non é un tipo de privacidade da rede non é unha rede que pois por exemplo teoría pode facer unha mostraxe de correos de como eliminar como romper con todo isto unha pues romper con todo isto a parte de dentro da de rede é eh, bloquear os beneficios da información es decir se si non somos quem de bloquear os beneficios por dese modo capital eso en algún momento hai que dar eh circulación vai quedar parada. Para si, se realmente non a formación vai por aí. Entón son bastante efectivos, o sea, deberían ser bastante efectivos. Suversión dimo isto ás todas as medias masas e trae o dicbo, pánico para alón. Ben. O, o, o, o, o que vimos, o que persoas, o que vimos crítica ao establishment, é que vimos unha época na que, é dicir, que o poder foi o seu propio discurso e as listas. que o a ira que teñen Script, nem, que a todos son a súa era que creou na coerción que o la paranoia a pois segundo isto segundo estas perso que, esta que, que, que, que, que se está facendo é o propio Wels parte de paranoia está creando está dicindo que os efectos eran todas as partes é unha interrealidad é dicir está se creando os centros de poder estáse creando a paranoia de que existe un ataque posible de que pode romper con todo un ataque ciberterrorista a paranoia que tenía miles que é una mentira que los mismos están creando y después están intentando por eso justificar una intervención justificaron una serie de legislación una serie de, de, de carts para investigar e impedir que existen este tipo de posibilidades momentos na rede que se están más o menos liber, libertarios libres o por lo menos que no estén demasiado manipulados no sé se me explique sobre Bon, son típicas son bastante interesantes, tedes a páxina tedes os seus textos, algun traducido, está está ben. Electronic e eh, Theater, non? Electronic Historic Theater, que bueno, eh, teñen relacións non son cousas pechadas, se nós falamos aquí en parte de grupos, pero tenen relación entre eles. Naceron eh moitas tedes naceron na época do ACTAP. ACTAP, que foi nos anos 70, 80, foi por San Francisco, e dá visibilidade aos entón, a visibilidade dos problemas de oxida fixose a partir dos elementos que se tiñan a má é dicir, entón, eh, traballabase sobre todo nos, eh, nos muros, traballabase todas nas eh, fachadas das cidades, etcétera etc para dar visibilidade a serie de problemas de acordo, entón, entón todas as empresas de, de, de ACT-UP atoparon que coa rede podíase crear tamén unhas máis redes de conhecemento unhas máis redes de resistencia unhas máis redes de información entón, entón eles eh, toman prestadas as tácticas de ocupación e bloqueo dos movimentos sociais previos e se explican no internet. Desentradas virtuais a masacre de ATA transbordem de la turma. Desentradas virtuais significa bloquear eh, bloquear determinados tipos de redes. Bueno, e para unha ferramenta se chama Fluidnet. Esta ferramenta Flutnet, un pues, poder descargar, o que está facendo, vai eh, impedir que eh, cada pouco tempo pues, unha solic solicitada para eh, pasen e pasen determinadas. O cargo que absorbe se nos, eh, cada un de nós que eh, utiliza un net podemos, é eh, dicir, bloquear cualquier tipo de pasión, é ¿no? dicir, vale, un certo tempo, pois pues, é eh, dicir, porque hai peticións constantes, peticións son constantes, peticións constantes, eh, satúra-se a máquina, local é dicir, vai e denega o servicio, ¿no? entón, bueno, pois, pues, cando hai algún tipo de protesta, feran que irán seis asentadas de intentaron facerlo coa Casa Blanca, pero, non, bueno, non, non, non. Isto foi, sobre todo, a partir da masacre actual, ¿no? No, no, de Acteal, non, non, dos zapatistas, é claro, é dicir, para crear unha protesta mundial e que se visibilizaran os problemas que teñan ali na xerra da camionna, por pues, isso, de ferramentas. Outra, a Transvolver Inversion Tool. ¿no? Que significa esta ferramenta? Bueno, esta ferramenta que fixaron, que eles sempre consideran que un desenrolo artístico, esta ferramenta que, con un servicio de GPS, unha persoa, poida cruzar a fronteira entre México e Estados Unidos. ¿no? Están completamente informado de que lugares poden ir, onde se teñen almacenadas, águas onde se teñen emocionados eh, pasos, eh, lugares para dormir ou pasos seguros, entón con esta, con esta ferramenta, unha persoa, pois, pues, pode definitiva for cruzar a frontera no? entón, bueno, son, como vedes, son ferramentas que crean a partir de códigos víctimas pero que o seu uso vai máis a la da rede non que, que vai únicamente funcionen as redes e imos que isto xa, bueno, non se separa non é a mía, pero, cara o que agora Esteve no? Que non que non sei se coñeceré, de Steve Kurz. Steve é un membro de Aeropítica da Artes Ámbrica. sobre sentadas virtuais, sobre bueno, ese tipo de cousas, sobre inventar fácil de resistencia entre as redes. Bueno, Steve Kurz morreu a súa compañeira, chamou a emergencias, foron a emergencias a casa, tiñalí unha serie de dispositivos biolóxicos, Eh, po, eh, como non teña, teña moita moi boa fama se armaron con todo a meter unha cadea non? pensando que teña armas químicas o que estaba facendo realmente era traballar sobre, pues, decir, sobre transénicos sobre intentar eliminar transénicos etc, etc. traballaba sobre a bioloxía sobre o problema transénico e como remediar iso. Bueno, iso evidentemente a xente que estigua por ali do ceguino, nincenso a moita por arriba de que estaba a súa muller morta pois presentaron a casa presentaron a moller non bueno. sei sí. Sí, decir, porque se supo que tiña estaba exposta aos problemas das terrorismo biolóxico, por cal. Tampoco, o que foi un pouco unha loucura, ¿no? de diferentes páxinas como os maxadian intentouse salvar, intentaronse de os gastos na Cipher. Cipher. Cipher vería se atentamos algunha o sea, Cipher sería falar do, es decir, do de Guadalajara, ¿no? non, o manifesto Cipher. Non si chegou soa, xa si Un poco, un poco das mans, pero bueno. en un primer momento entendeuse que o cíbol é unha especie é unha suplantación é un universo mecánico é unha suplantación do físico por exemplo, hai algún tipo de autores de artistas Marcel y Antúnez que traballaban un, un, a, a Fura de Svaos, parece no? que realmente, bueno, o seu movimento creanse Eh, cousas, artifici eh, brazos artificiais ou máquinas artificiais, que se eh se poñen no corpo que a mellora eh, pode manexar un ou pode manexar o público, dependentemente. Eso menos. Eso foi o primeiro momento do do civo. Está claro, dicir no primeiro que se ve unha persoa metade máquina, metade persoa, non? pero que sigue cumprindo a súa función, o sea, no caso da do mainstream, pode pues, lo faco mitad zome, mitad policía o sea, si, mitad zon, <risa> me, si no, era mitad zome, mitad mar niña todo policía cumple a súa función cunha mellor eficiencia eficiencia é o que se trata, no? Decir, cando se emplean elementos biónicos para crear pues, o que se está pensando é ¿no? un sistema de producción mecánico todavía na que se crean eh, pues, unha maior eficiencia bueno, esto é eh, un trabalho de Judy que son holandeses eh, bueno, esto, eh, arte, arte na rede ¿no? o sea, vos veis que o que vos parece eh, que, que pensabas, non? Que interesante que ten de interese isto? Ten isto. O código de fontes, como está construído isto realmente. Visto? A construcción, como veis, a parte que está detrás, isto é un agón. Como veis? O código de fontes. O calde Estamos a noutra cousa, non decir estamos a noutro rotolement sano, é decir o civo, xa non vai ser unha mestura entre algo mecánico. Hai algo físico, non como se peor entendendo, tal como se entendería, no, de verdade. Por pois, aí antes cousas, eh? Debo entender, ou por lo menos penso que se pode entender o civo, como algo Orgánico-químico Porque se non é momento da... Na... Se non se non é fisa, pero bueno É dicir, non é xa antoloxía que se pode sacar De todas estas cousas de diferenciado De a relación cos medios Porque moitas veces Non é o que nos vemos nos medios Se non a relación que nos temos cos medios non É dicir, por que esta reacción de de dependencias veces ou de fascinación ou polo menos de, de, de, de deixarnos eh, espect, espect, espectacularizar estas cosas ou ¿no? de calificación de circulación orgánico-química ¿no? se si realmente o cibo a día de hoxe xa non é unha mestura entre algo mecánico e algo mal xa non que igual que o código de lodi como visteis hai unha interfase por utilizar esa por distintosa determinada asociación, sí, interface, que segundo a caso de nós, pero que o código é químico. Es que sería a mestura dos elementos químicos, é que fai no unha interface. Interface como todos como máquinas ou como elementos interpretativos. Es decir, no que unha modificación, cal que tipo de modificación? Que se elementos, elementos químicos vai a interpretación no, na forma de entender o mundo na forma de interpretar o mundo entendeis? Cito, entón, é, o modelo anterior era un pouco máis, máis banal no sentido de que era, parecía que realmente era un elemento físico que un elemento polís, o que nos sucede que realmente hai un elemento químico de controle que sucede? que unha vez que salen estes espacios espacios de química son espacios tamén controlables e de control. O que realmente, eh, o que dicíamos, ante a interpretación xa non é unha discusión que se vai a facer eh, do mundo da representación porque se está, está clausurada, ou hai está pai camiño de ser clausurada, co cal non te van a entender o que podes falar, o que estamos falando aquí, non te van a entender Entón, realmente, se ti non eres capaz de integrarte ou se tes algún tipo de problema de integración deste tipo de, de, de relacións cos outros, de relacións cos más, problema é o químico. Entón, é dicir, cualquier tipo de interpretación que se vaya do ordinario, unha interpretación que se vaya un pouco máis alá do que socialmente, pois consideramos pois, que é o plausible, pois é unha tara, unha enfermedade, de... enfermedade que se cura. Porque, con todas as enfermedades, estamos en unha coa O caro é, o, que é, que é que o sistema de control xa non é tanto. Na, nos corpos, ou sea, nos corpos físicos nos corpos externos, é que en control son o o total interno que uno pode prácticamente, pois o que non se pode evadir e non se pode evadir pode se evadir, pero non se pode evadir polo seguinte elemento porque tamén outros, ou interfaz ou non ter unha reflexión ou estar desenrolado, ou estar vinculado co, co espectáculo, ou non disfrutar dese espectáculo, ou non disfrutar dese de tipo de cousas implica que un mesmo sabe como un cerro confirmo como como, ¿no? como como como máis que como pide a non, é unha cousa así. Es, non, es ese de, se estará desacordo, se non, pero novos bueno, o sea, no novos de control pois pues, a todos da clínica, o control. Novo. Por iso os estudios de, de arte van ir cara bioart, ¿no? non, decir cada transformación, salón so do propio corpo xena transformación de das propias hormonas ou da propia química do corpo. Por exemplo, somos de... que non é artista especialmente, pero iso podemos pensar en Beatriz Preciado, por exemplo. ¿no? Beatriz Preciado, modificacións corporais a partir non de hormonas, a partir de hormonas nos polines, e, claro, en unha artea nela mesma, pois pues, unha serie de, de cambios por iso seu pues, so final é, por eso acaba siendo convertido en zombie, ¿no? O sea, realmente pues, estamos en la poca dos tonis, estamos por todas partes, pero lo estamos principalmente pues, somos la acción, o sea, por general lo que el modelo arquetipo interpretativo que sale aquí, o zombie, o zombie entendido como como adicto, non? como una persona adicta que realmente no no reflexionar eso únicamente necesita la satisfacción inmediata para una serie de carencias ben, eh, hacker versus hacker non, isto unha terminología que se estive utilizando e, bueno, é unha que é un de así depois dá igual, porque depois o de comunicación dá igual, hackers, hackers hackers hackers hackers claro, claro. hackers hackers hackers hackers hackers, en principio, serían as intervencións nas que non se non, non, non buscan destruir, sino que buscan construir espacios É dicir, pois, por exemplo, bloquear unha página non significa bloquear unha página por, me... por... por medio de participación. A prioridade non é un vano xantilor, é dicir, non é impedirle outro que fare, senón que, por la dicir... En términos físicos, é dicir, unha cousa é estar encadeada a porta dun sitio, a outra cousa é tirar de, de un cóctez monotor dentro, né? é dicir, é esa diferención. un hacker o que faría... Era sería unha resistencia eh, pacífica e o cracker pois pues, iría a, a romper o servidor, romper, a robar códigos, etc. que tra etcétera, etcétera ¿no? Crackers, pues, máis famosos no somos os de LAN, os os máis coñecidos. Entón é outro tipo de intrusión. Que sucede que os hackers, o problema que aí é que eh, buscan demasiada notoriedade de e o que vai o que cree que realmente servir de toda a área eh Existe unha paranoia moito maior acerca da seguridade de internet e se invirtan moitísimos máis cartos en control da rede. Ese é o problema que lleven, porque pode haber unha acción eh, táctica que pode estar moi ben, pode estar ex executada, pode ser eh, con éxito, pero estatísticamente o final que é o que fai que este a todo máis moito máis, máis, máis complicado que ese máis de control. Non? Ben. Agora, posemos uns eh, de exemplos de lo que sería unha intervención de arte contextual con todos os que están vinculados entre ordenadores me parece un pouco máis interesante me parece un pouco máis levadido e como se poden fazer estas cousas alguns suponen que se as conhecereles ou son máis novas que outras pero bueno algúnas moi divertidas outras muy... que son máis empezamos a conversar se é que se pode vos contando para a ficción foi unha, unha intervención que se fixou no Hamburgo é dicir, había un dos rayos solar entón ese solar que estaba carando do peiral querían o derrubar para construir pois, en cada tipo de vivendas pois, de luz cousas ¿no? de pois pues, eh, eh, entón, entón, os edificios eh, para tres coplas consecutivos, estaba muito os veciños o que fixeron foi unirouse faro, como que saltaron, entón, intentaron crear unha plataforma con a por dos pro artistas, a axuda dos por todo tipo de xente para intentar deter ese tipo de ser... ese ese baile. Como dicio, de maneira de traballo xa para o destino, xa estovendo tamén creando unha consorcio. A de todo pois pues, Un parque, un parque que eles mesmos claro que les vemos autosestíanan e que les vemos dan a conhecer, non? Tenen unha sala de información de como se se expone ese parque entón, unha vez de confundarse no as unha sospeita, non? xa non seria ocupar un solar xa non ocupar unha unha dos vecinos que estamos en un o calo xa un pouco máis complicada neste caso, xa, xa, todos xa xa, xa, xa, ocupado, en... vecinos, parque, xa, más más caso, xa, ven, todos, el... sí, quen, pois, poido, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa dando o que podía salendo os seus conhecimentos ponendo a disposición da comunidade pois conseguían facer un um parque o parque que todavía existe o que está é o que está en Hamburgo e que podes bueno, decir que alquina pasina que te des os un pouco da, da historia de, de, de, de, de tantas perdón de que de que as reacciones estives trabalhando con eles e Segundo, en el barrio, unha internacional, é dicir que bueno, dicir, son culturas de loite, na que tentan visibilizar a loite nos barrios, non? É dicir, na que un grupo de artistas ou de artesans, como queramos chamar, ou que teñen unha certa capacidade de facer cousas, pois poñense en contacto a determinados barrios para dar a visibilizar ou para intentar transformar esos espacios. Non é mesmo traballar no barrio de París, ou de cualquier outro tipo de cidade, seti modificas esa, modificas ese lugar no que estás modificas a partir das túas necesidades a partir dos túas eh, intereses estéticos ¿no? entón, bueno este é es o que, que procede o que forman é dicir, o que están pues, en educación popular crean talleres, crean encontros son os que realmente vanse aprendendo vanse administrando conhecimentos ¿no? cada que vai aprendendo os demais e ao final pues podense facer unhas cosas tomarse as decisións en asamblea e vanse modificando un pouco todo ¿no? cambiando o contexto, cambiando un pouco a realidade na que se ten que Estes eran un pouco máis violentos, no clandestinos, non sei se todavía siguen, siguen activo. Non que lo que facían era pechar unha rúa para facer unha festa. Non, o sea, entón, non, era un pouco así, corían Calquera había unha serie de, de quedadas por internet ou por aí, entón collían calquera rúa de Londres, entón, pues, collían a rúa de Londres, a pechaban con un par de coches, empezaban a poñer un... Un DJ ou unha música por aí e estaban, estaban como era moda bastante de tomar unhas centas persoas, pois xa complicado eh de do medio e, portanto, por tanto, pues, en algún momento pois pues, un espacio liberado, unha especie de autónoma, pois pues, que era deseñado, non? Os charters. Artmark. Artmark uh -huh. son divertidos. E eh, é unha pequena corporación y pensaron, bueno, esto no podemos hacer otra cosa, lo que íbamos a hacer es montamos una empresa. Entonces, montar una empresa. Únicamente que a las empresas lo que queremos es que masas, eh, los órganos de beneficio no sean tipos de beneficios. Entonces, aquí tenéis, están en español también, aquí tenéis pues, diferentes eh, objetivos, diferentes actividades, que si se quede fácil, que se quede una que se necesita, cada uno de que cada quede puede dar sus cartas para financiar esa acción. ¿no? Accións que se financian, bueno, pois pues, as máis famosas Foron a Que supoño que vos falarán o próximo día O Frente de Liberación de Barbie Non sei sé si se vos lo no. O Frente de Liberación de Barbie O que compraron unhas cuantas barbies Compraron unhas cantas Gia yeah, de Joe, que é unha especie de mar eh, Norteamericanos Que tiñan eh, Discos de, de sons Discos de palabras, ¿no? discos de Então claro Una Barbie dicía, ah, as matemáticas son moi difíciles, ou o bando non de contras, ou cousas así, non? Entón, cambianlle estes discos de voz entre uns e outros, entón, despues, colocaron as tiendas. O cara unha rapaza, pues, pois, súa boneca Barbie que dicía, el mellor enemigo é ¿no? o enemigo muerto, non? Un cousa así. Outro, un rapaz, que decía, un día, eu, que dicía, bueno, pois, pues, eh, vamos nos compras, non? Compo de Barbie e Entón, fixan este tipo de cousas, que tiberon bastante zona, E que se dedican a cosas, utilizando unha especie de traballo situaciónista Pero bueno, estamos de esta manera Que máis fixeron? Bueno, que fixeron as veces tamén, pues, contrataron algún tipo de programador Para que nos fonden as pantallas dos ordenadores Pues, en vez de estar máis equipos A ver, unha parte unha máis de unha senmañador Publicando, xa, agora, de alguma vez, desplazando, xa, xa No caso, contando un tipo de cofixión, é un tipo de cosas. Então, aquí tens todas as actividades que te en marcha e que un se quer poder participar nelas. Pode participar nesas firmas ¿no? que ten. Se necesitan mil dólares para suportir unha compañía excepción de do ¿no? libro. Sea, es buscar a xente que trabalha en audiolibro pois intentar ali corrompelo que en audiolibro pois aparecen outros cousas non? Dicir, pois en vez de se vas comprar o que sei, na vida de Billet Jones, pois aparecen os sonatos a saltar, non a así non cousas, cousas destes, non? entón fan este tipo de elementos tamén, por certo, que era unha lista para intentar sacar da cadea ao, ao membro de, que de, de, de crítica de Artansandio tamén fixean En España, también hay cosas parecidas. Fue la idea de la Fiambrera Obrera. ¿no? La Fiambrera Obrera también era un colectivo de Madrid que también trabajaba de esa manera. ¿no? Es decir, una vez el eh, alcalde quería dar un, un estampado para la sustrava de la pobreza, y también empezaban a hacer sus vidas tipo de cosas, intentaron crear eh, modos de modos de resistencia, modos de de eh como poden impedir iso, pois, bueno, pouco a pouco con xa facendo co, co, co parque, na época de Semana Santa, cando fueran as grandes procesións, non sei, non comezará alguá persoa para intentar marchas, cambiando as pois, calles, utilizando esos mecanismos que tira a dereita, pois eh o que xa máis home nos todos altos. Entón, con todo máis leite sobre que está la Virgen que é parque par, e parecidas, que parece que crea unha visibilidade de deste problema entón, bueno, son actividades que se van facendo que van liberando espacios e que se van creando una... que van creando, como se dice espacios de actuación espacios de formación, que bueno están dentro sempre de un ámbito artístico, social e político por último o grafite o ese laboratorio, vou antes a querer dicir isto, é pode ser baixar baixar o software é libre, non? Dicir para calquera de que queira utilizalo. Que pasa que para levaralo á práctica é un polo complicado porque se precisan algúns materiais. Pero bueno, eh que se trata é que podes eh proyectar, se diría que o o le dicional, o vale que da, se chegue a ter, se estavas por exemplo, na historia da idade, na parte onde estamos a ter tempo disco, tería a vida, non sei que ches facer algo, mira que está o vosos cabecilla, non, se poida eh poder baixar de dos se necesita supoño que todo mundo está unha cámara, un proyector un ponteiro laser. A partir de aí, pois, faceriais, A trastear Cultura comisariado, porque, evidentemente, que é a persoa que... Como se pode... Quen se este... Quen se, ten... se este analista? No. A ruptura coatoría, bailar, fluxos, a relación colectiva do contido máis relacionado e da cultura digital. Lo que maior facilita a súa distinción da cultura tradicional é es que posibilita, da a posibilidad de construir unha cultura realmente colectiva. ¿no? Decir, segundo, casa decir agora temos os medios a primeira vez na, na historia de crear unha cultura colectiva porque dicir, cada quen máis ou menos pode disponer un terminal se non dispón pode ir a empregalo e crear unha cultura entre todos non é sempre arriba e bueno, pero por último un das, unha, unha parte crítica da pensambre non? que é que Caes, o escandrístico local está adecido a moller parte da rede de capitalismo absolutamente ordinario en un lugar para orde represiva, para os negocios financieros do capital e para o consumo excesivo. Mentre a súa pequena parte da rede pode ser usada para propósitos humanísticos e para a existir a estrutura autoritaria, a súa función principal é calquera cousa non humanística. A mesra maneira que non podemos oxear a unha veciñanza bohemia e regular como representativa de unha cidade, tampoco devemos asumir que a nosa pequena zona libre é representativa do de, de Xitas de traballo, o de la norte, que non sei se sei era. Bueno, Algúntava se chamase na no 997 en traballos non? Que pues, sacaron de, destes de, bueno, lugares de que toda a xente fotos. Pois pues aparecían na parte este, sempre fora de plano, pois pues aparecían sempre de súbito doméstico, non para mostrar a a brecha, ¿no? a todavía a gran falla a gran diferenza que existe, de clases que existen ahora, no o problema ¿no? E, En principio unha cousa máis hai, entón, como é que Se quereis que continue ou se quereis que algún tipo de pregunta, algún tipo de reflexión, algún tipo de comentario É unha cousa que vos quería ensinar, pero que non non bueno. é pois pues, non ont um, mostrarvos un documento, bueno, un, un vídeo, pero non deixan come Que se chaman dous artistas. Dos artistas, Los artistas arrestan resto comisario, ¿no? Sí, Entende que pues, eh, sí. de Sangay de... dous de... artistas que se chaman Bazorrilla, que son senenses, chenesses. Que fizeram pues, tirona performance, que lleramos no... Vamos, o o comisario da, da exposición e o que fixeron foi de ter, de, todo, de plan, como se facía nas, na zona cultural, pois pues, colleron o detelo, então todo parecíamos gracioso, non muy simpático para ¿eh? quen que de loucos está Entón empezaron a facer os que estaba comentado. Entón empezaron a soldar o centro, toda caldas nas diversas trabsando os fondos, que está aplicando que tratamos os meus amigos, que era o o outro criterio dares as obras, tes estaba lendo capital, non sei que, etc. no, entorno, no estou proceso, no interesante porque es como o comisario, que non moita persoa ten un um pouco unha broma, ah, que se pasa a falar da calle para decir que va a o comisariado, os tres comisarios, É un um elemento problemático na forma de aparecer como para traballar para asociacións como a Rede Podia o disternido, a cantidad de información, pero, bueno, non cultura lírica, non cultura que non se trata de objetos, non cultura que dá participación, dá colaboración, da que realmente tene saca un proveito material liso, pois, bueno, pois, eh, os museos, as galerías, e todo ese proceso, por exemplo, das bellas horas de arte, pois pensa un pouco abaixo. Non? Ainda así, a verdade é que tal como están as cousas, pois parece que os museos son máis lugares boinas para conservar que, que fronteiras estaba a ter, pero bueno ahora nos tocamos con trazos, non? bueno, despues, ao final tenes un resumo, máis ou menos do eh, que se está traballando e que consiste más ou menos a metade, as diferentes eh, as diferentes, bueno, as diferentes correntes que se, se poden chamar correntes, porque a eh, miña, este é un pouco <coughs> non, é dicir, prácticas sobre teoría Pando, bueno, isto, eh, A mi idea A mi idea principio son meses a principal era isso, non saber. Era a partir, en principio, a partir desta ferramenta, máis tarde con outras, como se, como se vexa. E que estas só se que vos apeteza, que vos interese, ou que non teñes nada que facer, pois que escribades e intentedes modificar segundo os vosos intereses todos os documentos que vos envío, este documento, no? Vos apáso logo, que vos mirades fedellades con él, porque teñen bastantes ten máis, eh temas eh obrigazóns, as obrigazóns levas catro etcétera, etcétera. Podes atopar outras cousas de por onde se vai desrolando a warte en redes, es decir, cales son os movementos, cales son as obras, cales son as filosofías que hai detrás, etcétera, etcétera non? Entón, por se si alguén causa que vos interese, pois pues podedes ir de, podemos ir traballando xuntos, podendo elaborar pois pues, un, un traballo en común, ¿no? un traballo entre todos, obviamente evidentemente anónimo. E que, Despois, entre as posibilidades, pois pues, se diría deixar na páxina do no proxecto de arriba, ou ou deixalo onde queirades, xe. ¿no? O sea, dicir o segredo viéndo constantemente, o sea, que diferentes ramas, a diferentes lugares e do que se trataba era diso non? non de dar unha non de dar unha clase magistral senón de intentar pues, mostrar os Algunos dos camiños que me atopei últimamente o sea, pensando que cando pensei que un momento máis sincero seria para todos falar da de... importancia de Balsá, que de lo de ler para a obra literaria, pero claro suponho que eso xa un pouco outra vez máis, pois outra vez máis non? xa... O sea... Se despertó, y que continuaba diciendo que quería cambiar un poco de un poco de un poco de tema que no llame el en lo mío otro, espero que no resultara demasiado pesado. Eh, se queda estamos aquí ya por finalizado. Te dejo alguna tosha hasta otra exposición. No, para pues es que os que te ayude algo para estabilizar. A mencionan se están controlados ou non. En principio, sempre venderon Ricardo Domínguez, que o cadera, tipo sempre dixo, non, é tú, é performance artística, é tú, é tú, é tú arte. Entón, por controlados tampouco, porque dixo, realmente, non, eles non fan ningún tipo de contrabando, eles permiten dan instrucciones de cada son o lugar, o tipo de esta información sobre lugares interesantes, pero non é o mesmo. Eh. Si pode cousa, se poden meter porra que era cousa, xa dicir, xa día de hoxe, despois da Patronact, da Patronact, despois dan xa eso, non te xa dicir, meteron unha cadea por ter un couso de, de análise de, de transxénicos. Xa dicir, eso era a guerra biolóxica, era a termo biolóxica, xa dicir, xa non, non faz falta as cousas a día de hoxe para... Pero bueno, son, É interesante porque son ferramentas que non funcionan únicamente no ámbito, no ámbito do ciberespacio, senón que teñan so, a súa so importancia a hora de facer cousas. Se nos utilizamos o ordenador como único elemento posible, acaba se fetichizando, pero se empregamos unha ferramenta máis, pois, ten unha cantidad de utilidades moi, moi importante. A dizer, pois, por exemplo, utilizo toda a, toda a rama de fenotimesmo, e 50.000 cousas que se poden facer, non? O máis simples, é máis é máis complexas, entón e, bueno, o que nos leva a xa máis complicada sobre a partir destas prácticas é poder reflexionar acerca de se existe algo así como un pensamento estético, non? Que iso non entre aí, porque me parece moito máis complicado, me parece moito máis pesado pero que si sí realmente que no fondo hai, dicir, unha ruptura de toda unha tradición é, estética, non? vinculada, sobre todo, ao objeto contemplación do objeto. É dicir, agora é unha estética que se pira ou modifica cara máis caras prácticas. O cal cambia a propia a propia disciplina, cambia a nosa mirada obras as artes e probablemente cambie a nosa autoridade de conhecimento. Non sei que poseemos alguno, que sei se que se pode poseer alguno. Non? Pero bueno, isto é máis complicado, levaría máis tempo, levaría máis ganas, levaría máis capacidade cheicamente pues, sí, bueno, nos anos principios. Sí, bueno, pasando aos 60 ou 70, pois pues, hai moitos grupos da contracultura, algúns dos elementos que seguiron sin ir desviantes. Teve ¿no? moitos con máis éxitos que outros, non os reparo. Bueno. Eh, sí, se debe decir, hubo grandes hubo grandes problemas, sobre todo eh na distribución da información, no o sistema contra el progreso chama. Como yo van a decir, claro, é decir de cómo se acabaron con como evento de las pantallas negras. Es decir, que fueron pues introduciéndose creando mensajes cizañeros por cierta manera en la sección de San Francisco, a sección de de Nueva York, que no local, pues acabaron rompen de contacto con el evento, bueno, pues é decir de a a, a a internet ou, é, estas nuevas las herramientas podrían impedir cosas de sentido ¿no? o sea, causas de de sentido importante es que se puede de pensar y funcionar a... por si son eso es una organización de la presentación de la razón completamente de forma aplicada se va a hacer pasar por cuando decíamos sexual lenguaje se va a hacer un problema es necesario porque se está aclarando pero lo sucede no se puede sacar pero acabaremos con los puntos con el interfaz que el problema es que se va a morir de esto, les digo hay interfaz aquí está con unos nombre de tácticos y la preservada no se acuerda de lo que es peligro por política aparte de la tarjeta yo que estoy yo quiero estar diciendo que se vaya eso esto da Físicamente era, ¿no? Unifica a súa cara, unifica corpo Cando estaban operando, tenen esta xa local E todo estaba en el fital Vale, eso no, eso é o último momento De publicación do corpo, corpo. A partir de uh, Fai cinco anos ou seis anos Houve un investigador Brasileño que trabalha en Estados Unidos Con o local como se chama Que se dedicou a facer collo forfoy non é que é o seu piso non é que é o seu piso serían alteracións da consciencia temporais non é que é o seu piso non é que é o a manera de jugar esos coprazos de nuestra futbolista que no, no sé what... no si eso un aspecto artístico, no los no, no, no que no, no se ha conseguido, que una más que no una... No una... No una capacidad de de de para calentar La capacidad de estudiar no tiene que ver lo que quieras no tengo muchas preguntas con esto o también están haciendo lo que puedes hacer esto Tenía la realidad, ¿no? O sea, que nos quedan una superficie de presentación O sea, que no hay más que ver la representación, la representación o sea, pero que los amigos también producen la sí. distribución que producen para el tipo de personas que tienen la calle, como están en Italia, que va a que va a que A Estamos, uh, yes. y que se ha dado la posibilidad y se ha las categorías como cambios de la vida y que se me en el curso de que se me ha de la clínica de la vida o la vida menten non se fai operacións heterotopias, la constróe un patrón apartaño de beleza feminino, presentando obras de arte. E e entón está chegando o coa tradición e co, o tipo este brasileiro que agora tampouco me acordo, do no nome. Os pues vai tamén, o sea, tamén co co, co creía o corpo dentro da, da historia da arte, o sea, é má cousa que. Vale, claro, colle outras deriva, pero tamén está anclado ¿no? Yeah, la claro, tradición es justamente porque lo no, eh, no hablamos al principio la crítica, está eh, la parte normativa, está en la parte local, porque eso es una parte de la crítica, sí, sí. sí, eso es lo ¿No? que pone en ilusión. Sí, sí no. O sea, eso sí es un chino. Se lo preguntaba, sí. por ejemplo, que se ponía un efecto por pues, una causa del polvo, si no está haciendo el hospital, ella No, pero es un artista, de chino, de sé muy amplio, por qué tengo que grabar. Ah, claro, ¿no? te quedas así, ¿no? Sí, eso es así. por eso me parece muy interesante el contexto, ¿no? Que la gente puede estar la intervención laboral, en la intervención política laboral, las sociedades, en las penas, presentación se intentan con el compromiso con bueno no sé si podemos hacer más performance como donde nos que no se a hacer en el mundo no sé bueno que no se me quede usted que todo a a la Entonces, entonces fue... mouldy, ¿no? y esto la hace todo otro día de lo, de ya, de lo, de ya lo de, el que ya realmente creo que que es lo que todo esto. Bueno, ya lo he dado sin poco. ¿Qué sentido es que de alguna manera decía no, es inclusive, lo, lo, lo real, la lo real sí, y él creo que sí estaba en E, a semana pasada acabamos dicindo que non existía o sistema das cousas non existía e que a representación non existía entón nos marchamos todos dicendo vale, non existe nada entón un, un simulato de unha artista de realidade dentro agora chegue a este punto de expedito unha representación e o tal eh, podes sentimos o simulato unha realidade, unha no, artista no, de no, realidade no no hay, no hay porque es eso pero eso sigue pasando y funciona, funciona pero si se va a mezclar o no lo conoce o no lo veo o no lo veo o no lo veo o no lo veo non necessario saber que, que abre la del departamento que va a solicitar todas